születésnap. Még korfúi mértékkel mérve is hosszú és forró volt a nyár. Hónapokig nem esett az eső, a nap hajnaltól késő estig tűzött az azurkék égről a szigetekre. Minden kiszikat, megpörkölődött, és szinte elviselhetetlen volt a hőség. A mi számunkra még külön megpróbáltatásokkal is járt ez a nyár. Leri a rá oly jellemző nagylelkűséggel számos művészbarátját barátját hívta meg több napra a házhoz. Akkor a hordákban érkeztek, hogy mamának még külön szolgálót kellett felvennie, és ideje nagy részét hatalmas, sötét, földalatti konyhákban töltötte, a tűzhelyek köz futkosva, hogy jól tartsa a színpadi szerzők, költők, prózaírok és festőművészek ármádiáját. Aztán végül kikísértük az utolsót is. A család a balkonon ülve pihent, jegeste át, hörpölt, és nézte a csendes, kék tengert. No, ezen is túl vagyunk, hála Istennek, mondta mama, és megigazította a szemüvegét, majd kortyintott egyet a teából. Igazán, Leri fiam, örülnék, ha nem hívnál meg máskor is ennyi embert, iszonyúan fárasztó volt. Nem lett volna olyan fárasztó, ha rendesen megszervezed, mondta Leri. Végül is mind segíteni akart neked. Mama rámerett. El tudod képzelni azt a tömeget a konyhában, amint segít? Az étkezéseknél is elegem volt, még csak az hiányzott volna, hogy a konyhában is lábalat legyenek. Nem. A nyár levő részében nyugalmat akarok. Semmit se szeretnék csinálni. Teljesen kimerültem. Senki se kéri tőled, hogy csinálj valamit, mondta Leri. Biztos vagy benne, hogy senki más nem hívtel meg? Tudakolta mama. Ö, úgy emlékszem, nem, mondta hanyagul Leri. Hát, ha jön még valaki, akkor bizony a hotelban lesz kénytelen megszállni, mondta mama. Én torkig vagyok. Nem tudom, miért vagy ilyen ideges, mondta Leri elkinzott hangon. Szerintem ritka rendes banda volt. Nem neked kellett főznöd rájuk, mondta mama. Úgy érzem, hogy látni se akarom többé azt a konyhát. A legjobb volna elmenni innen valahová, hogy megszabaduljak tőle. Nem rossz ötlet, mondta Leri. Mi nem rossz ötlet? Nézett fel mama. Hogy elmenjünk innen valahová. Hová? Kérdeztem a magyanakodva. Mit szólnál egy hajókiránduláshoz át a szárazföldre? Ajánlott a Leri. Isten bizony nem rossz, ujjongott Leslie. Óriási ötlet, mondta Marvo. Menjünk el mama, hoho, -ho, tudom már. Átmehetnénk és ott ünnepelhetnénk meg a születésnapodat. Ö, hát nem is tudom, mondta a mama bizonytalanul. Hová mennénk tulajdonképpen? Ó, hát kibérelnénk egy kis benzinát, mondta Leri könnyedén. Ha a part mentén, és ott kötnénk ki, ahol akarunk. Két-három napra vinnénk magunkkal ennivalót, aztán csak kószálnánk, pihennénk, élnénk világunkat tagadás ez nagyon szépen hangzik, mondta mama. Gondolod, hogy Spiro tud hajót szerezni? Hát persze, ezli. Spiro elintézi az egészet. Szerintem is változatosságot jelentene, igaz? Kérdezte mama. A tengeri levegőnél nincs jobb, ha kimerültnek érzed magad, mondta Leri. Nagyon feldobna. Aztán meg is hívhatnánk még egy kis társaságot, hogy felvidítsanak egy kicsit. Nem, azt nem. Társaságról szó sem lehet, mondta mama. Nem úgy értem, hogy valami nagy társaságot, magyarázta Leri. Én Teodorra gondoltam például. Teodor nem jön el, mondta Margot. Tudod, hogy nem bírja a hajót. Azért talán eljönne, mondta Leri. Aztán ott van Donald és Max. Mama megingott. Donaldet nagyon szerette. Hát igen, ők talán tényleg eljöhetnének, mondta Addigra már szven is visszaért, a Leri. Biztos vagyok benne, hogy örömmel velünk jönne. Sven ellen nincs kifogásom, mondta mama. Szeretem Szent. Aztán elhívhatnánk meg te is, szólt közbe Ezli. Uramisten, csak azt a szörnyet ne, mondta Larry undorodva. Miért volna szörnyetek? fordult felé leszli harciasan. Ha mi kénytelenek vagyunk eltűrni a te szörnyű barátaidat, akkor légy szíves, te is el az enyémeket. Ennyi, ennyi, gyerekeim, csitított őket a mama. Ne veszek egyetek. Szerintem meghívhatjuk meg te is, ha ragaszkodsz hozzá. De azt már igazán nem értem, hogy mi tetszik neked abban az emberben, Leslie. Mesterlövész, mondta Leslie, mintha ezzel mindent megmagyarázott volna. És meghívhatnánk Leonorát is, szólt közben Margot izgatottan. Ide figyeljetek, most azonnal hagyjátok ezt abba, mondta mama. Mire befejezitek, elsőjed a hajó a túlterheléstől. Szerintem az egésznek az volna az értelme, hogy megszabaduljunk az emberektől. De hát ezek nem emberek élvegleri, ezek a barátaink, égés föld. Hát akkor maradjunk az eddig említetteknél, mondta mama. Ha három napig főznöm kell rájuk, épp elegen leszünk. Ha jön Szpíró, szólok neki a hajó miatt, mondta Leslie. – Mi volna, ha elvinnénk a jégszekrényt? – kérdezte Leri. Mama fölvette a szemüvegét és ránézett. – A jégszekrényt? – De Dehogy is viccelek – mondta Leri. Hideg italra lesz szükségünk, meg vajra és a többi. – De Leri, drágám – mondta mama – ne nevettest ki magad. Tudod, mekkora munka volt egyáltalán bevinni a házba? Nem mozdíthatjuk el a helyéről. – Miért meg? – kérdezte Leri. Nagyon is elképzelhető, csak rá kell szállni magunkat. Ami általában azt jelenti, hogy te utasításokat adsz, a többiek megdolgoznak. dolgoznak, állapította meg Leslie. Hülyesség, legyintett Larry. A dolog roppant egyszerű. Ha egyszer bevittük a házba, ki is lehet hozni. A szóban forgó jégszekrény mama szemefénye és boldogsága volt. Akkoriban a korfúi magányos villák nemigen dicsekedhetett villanvilágítással, és ha egyáltalán feltalálták valahol a petróleummal működő hűtőszekrényt, az Korfuba semmiképpen sem jutott el. Mama nem tartotta egészségesnek, hogy hűtőszekrény nélkül éljünk, és kiséreszketeg vázlatot készített arról a jégszekrényről, amelyet leánykorában Indiában használtak. Átadta a vázlatot Spirónak, és megkérdezte, vajon nem tudná valahol ilyet csináltatni. Spiró összevont szemöldökkel nézte a rajzot, majd így szólt. Ez csak vissza Darás, azzal bedöcögött a városba. Eltelt két hét, aztán egy reggel megjelent a ház előtt egy négy lovas tás amelyen hat ember ült. A szekér egy íratlan nagy égszeklényt hozott. Majd két méter magas, másfél méter széles és ugyanolyan mély volt. Szolos deszkából készült, horganylemezzel volt kibérelve, és a lemez meg a deszka közé fűrészból döngöltek. A hat markos férfi az egész délelőttet azzal töltötte, hogy a jégszekrényre mesterkedje a villába. Végül le kellett akasztani a szalon francia ablakait, mert csak úgy fért be. És amikor a helyére került, minden más eltörpült mellette. Spiro időnként vastag, hosszú, olvadozó jégtáblákat hozott a kocsiján a városból, és ezekkel töltötte fel a szekrényt. Így aztán a vajat, a tejet meg a tojást sokáig frissen tudtunk tartani. Nem, mondta mama eltökélten. A jégszekrényt nem engedem kivinni. Kezdjük azon, hogy tönkre megy a szerkezete. Nincs is szerkezete, mutatott Lárdeli. Akkor is megsérülhet, mondta mama. Nem, ebből nem engedek. A jégszekrény ott marad, ahol van. Viszünk majd magunkkal jeget. A zsákba mi egymásba csomagolja az ember, sokáig eltart. Leri nem válaszolt, de láttam, hogy a szeme felcsillan. Mivel, hogy mama születésnapját akartuk hullámok hátán megünnepelni, valamennyien szorgosan készítettük az ajándékainkat. Némi fejtörés után úgy határoztam, hogy egy lepkehálót adok neki, mivel nagy érdeklődést tanúsított a lepkegyűjteményem iránt. Margot olyan ruhanyagot vett, ami erre neki fájta foga már régen. Leri egy könyvet, amit ő maga akart elolvasni. Leslie pedig egy kicsi, gyöngyháznyelő pisztolyt. Elmagyarázta nekem, hogy mama ettől majd nagyobb biztonságban érzi magát, ha egyedül marad otthon. Mivel Leslie szobája amúgy is a legkülönbözőbb formájú és méretű lőfegyverek hajmeresztő gyűjteményét tartalmazta, és ilyesmivel mama egyáltalán nem tudott bánni, én ezt az ajándékot egy kisé különösnek tartottam, de nem szóltam egy árvaszót sem. A nagy kaland tervei is kibontakoztak közben megvásároltattak és elkészültek az ételek is. Viasztottak Donaldet és Megszet, Leonórát és Megtevist. Teodor, amint vártuk, először nemet mondott, mert hajlamos volt a tengeri betegségre, de amikor megmondtuk neki, hogy a part közelében érdekes tavak és folyócskák találhatók, amelyeknél mindig megállhatunk megingott. Az édesvízi élővilág lelkes kutatója lévén úgy érezte, a tengeri betegség kockázatát is megéri, hogy ezekre felzeríthesse, végül is úgy döntött, velünk tart. Úgy intéztük, hogy a benzina először a villához jöjjön, ahol behajózzuk a podgyászt. Aztán visszamegy a városba, mi az autóval követjük, ott találkozunk a társaság többi tagjával, és onnan indulunk útnak. A benzina megérkezésének rengelén Margó mamával és szpíróval bement a városba, hogy az utolsó vásárlásokat is megegysék. Én épp az emeleten azzal foglalatoskodtam, hogy egy döglött kígyót tegyek spirituszba, amikor odalentről különös robajt, dübörgést hallottam. Kíváncsi lettem, mi folyik odalent, és lesiettem. A lárma, mintha a kamrából eredt volna. Beléptem, és hat markos falubeli legény találtam odalent, akik Leslie és Leri irányításával azon páradoztak, hogy a jégszekrény kimozdítsák a helyéről. Jókor a távolságot megtettek már vele, miközben a falról leütötték vele a vakolatot, egyikük pedig, bizonyos Jáni, alig hanem a lábára egyhette a jégszekrényt, mert lábát vérfortol zsebkendőbe kötötte, újtán tántorgott a teher alatt. Mi a fenét csináltok? kérdeztem. Tudjátok, hogy mama nem akarja elhozni. Fogd be a szád és ne avatkozz bele! mondta Leszli. itt mi dirigálunk. Menj innen! tette hozzá Leli. Menj már innen, ne lábatlankodj! Eredj le a mólóhoz, nézd meg, nem érte még ide a benzina. Ott hagytam a veritékező, erőlködő társaságot az írtatlan jégszekrénnyel. Lementem a domboldalon, át az úton, és végig sétáltam a mólónkon. A végén él, reménykedőn Korfu városa felé néztem, és valóban, a parttal párhuzamosan közeledett is egy benzina. Figyeltem, ahogy egyre közelebb és közelebb ér, és közben azon töltem a fejem, vajon miért nem fordul már a móló felé. Egyre nyilvánvaló volt, hogy egyenesen el fog menni mellette. Spiro alig, ha nem hiányos útmutatást adott, gondoltam. Ugrálni kezdtem a móló végén, lengettem a karomat, és kiabáltam, míg végül sikerült felhívnom magamra a hajós figyelmét. Ráérősen felén fordította a benzina oldrát, a móló mellé húzott, és hátul kidobta a horgonyt, miközben a hajó orra enyhén neki puffant a mólólábának. lábának. Jó reggelt, mondtam, aki? Alacsony, kövér, barna bőrű férfi volt, a szeme aranysága, mint a krizantém. Megrázta a fejét, nem felelte. Én Taki unoka testvére vagyok. Aha, mondtam. Helyes. Egy pillanat, mindjárt itt lesznek. Már hozzák a jégszekrényt. Jégszekrényt, nézett rám. Igen, a jégszekrény. Eléggé nagy, mondtam. De oda azt hiszem, be fog férni. Jó, mondta egykedülem. A domtetőn ebben a pillanatban feltűnt az izzadó, lihegő, cibakodó parasztlegények csoportja, fogva a jégszekrényt. Leri és Leslie pedig körülöttük ugrándozott. Olyanok voltak, mint egy részeg galacsinhajtó hajtó csoport, egy különösen nagyméretű trágyagolyóval. Lassan, meg-meg Bugdácsolva jöttek lefelé a domboldalon. Egyszer majdnem el is a jégszekrényt, úgyhogy az kis híjjel legurult a nyakukba. Ütközben egyszer pihenni is megálltak, majd végül elindultak a mólón. A mólót viharvert fapallók alkották, osztopai ciprusfából fából készültek. A maga nemében meglehetősen erős alkotmány volt, de már eléggé élemedett korú, és különben se arra szánták, hogy ilyen méretű jégszekrényeket vigyenek végig rajta. Úgyhogy amikor a lihegő verítékben úszó csapat a közepére ért, hatalmas és hallacott, és mind a jégszekrény, mind a fiúk a tengerbe zuhantak. – Idióták! – ordította Leri. – Idióták! Miért nem néznek a lábuk elé? – Nem az ő hibájuk – mondta Leslie. Leszakadt a deszka. Jáni úgy esett le, hogy mind a két lába a jégszekrény alá került, de szerencsére itt finom homok borította a tenger fenekét, így a lába nem roncsolódott szét, csak jó mélyen benyomódott a talajba. Tekintélyes erőfeszítés árán, rengeteg orbitozás és veszekedés közepette sikerült ismét a mólóra emelni a jégszekrényt. A móló törött részéből kicibáltak egy ciprus farönköt, a jégszekrény alá tették, és nagy nehezen zihálva végig görgették a benzina fedélzetéig. Tessék, mondta Leri, ilyen egyszerű ez. Megmondtam előre, Geri, te maradj itt, mi visszamegyünk a házba, és hozzuk a többi cuccot. Diadalmenetben vonultak fel a legények Lerivel és Lezivel a domboldalon, hogy felszerelésünk egyéb darabjait is lehozzák. Figyeltem távozásukat, ezért nem is néztem a benzinára. Hirtelen zajt hallottam. Megfordultam, és azt kellett látnom, hogy a hajós jócskán eltávolodott a mólótól a hajójával, és éppen felfelé húzza a horgonyt. Hé, kiáltottam, mit csinál? Felhúzom a horgonyt, felelte egykedven. De hová megy? kérdezte. Gúviába, felelte, és belindította a motort. Nem mehet gúviába, kiáltottam, nem mehet. Bennünket visszát a patra. A jégszekrényünk is a hajón van. De vagy a motorzalja volt túlságosan hangos, vagy ha a hajós hallotta is, amit mondtam, ügyet sem vetett rá. A tenger felé fordította a hajó orrát, és elpöfögött a part mentén. Kétségbe esve bámultam utána. Mi a csodát csináljunk most? Visszafutottam a mólón, átugrottam a beszakadt részt, és felkapaszkodtam az útra. Úgy éreztem, a lehető leggyorsabban a házba kell jutnom, hogy elmondjam Lerinek, mi történt. Ám abban a pillanatban megjelentek a domtetőn elemózsiás kosarakat, és mindenféle egyéb holmit cipelve. És jóformán ugyanakkor felbukkant Spiro kocsia is, a hátsó mamával és Margóval. Leri, Leslie és a helybéli segítőik egyszerre értek le az útra a kocsival. – Mit csináltok, gyerekeim? – kérdezte mama, miközben kiszállt az autóból. – Levisszük a holmit a benzinához – felelte Leri, aztán hirtelen a mólóra pillantott. – Tehát hol a fenében van? – kérdezte. – Épp azt akartam elmondani, feleltem. – Elment. – Mi az, hogy elment? – fakadt ki Leslie. Hogy, – hogy elment? – Úgy, hogy elment, mondtam. – Nézd csak, ott van. A szemünket mereztve még láthatták, amint a benzina eltűnik a part mögött. – De hát hová megy? – kérdezte Leri. – Azt mondta gúviába. De miért megy gúviába? Minket kellene átvinni a patra. Én is ezt mondtam neki, de nem hallgatott rám. – Ráadásul nára van a jégszekrény is – mondta Lezli. Ami csoda? – kérdezte mama. – A jégszekrény – mondta Leri ingerülten. – Felraktuk azt a nyüves jégszekrényt a hajóra, és most elviszi. – Megmondtam, hogy ne nyúljatok a réjszekrényhez – mondta mama. – Megmondtam, hogy ne vigyétek el. – Komolyan, Leri, megharagszom. – Jaj, mama, ne prészs már – mondta Leri. – Most az a kérdés, hogyan szerezzük vissza azt a tetves jégszekrényt. – Mondja, Spiro, mit gondol? Mit teszelt ki az az őrült? Maga fogadta fel. – Ez nem Taki volt – szóltam közbe, hanem Taki unokatestvére. Ez a benzina nem takijé, mondta a Spiro, gonterhelten összevonva szemöldökét. De hát most mit csinálunk? kérdezte mama kétségbe esve. Utána megyünk, jelentette kileri. Felviszem a házba a mamát, aztán átmegyek góvjába, mondta Spiro. A jégszekrényt nem tudja kocsival visszahozni, vetette ellene Leri. Ebben a percben egy másik benzina motorjának a zaját hallottuk meg, és ahogy körülnéztünk, megláttuk, hogy a város felől hajó közeledik. Aha, mondta Spiro, ez taki benzínája. Hát akkor vegye üldözőbe, mondta Leri. Vegye üldözőbe, amint ideér meg kell mondani neki, hogy vegye üldözőbe, és szerezze vissza azt a rohadt jégszekrényt. Nem értem, mit akart az az őrült, hogy csak úgy se szó, se beszéd elszökött vele. Nem lepődött meg, fordult hozzám Lezdi, amikor azt mondtad neki, hogy a jégszekrényt fel akarjuk rakni a hajóra? Nem mondtam, csak nézett. Nem csoda, mondta mama. Ilyen helyzetben én is csak néznék. Mikor Taki hajója végre befutott a mólóhoz, elmagyaráztuk neki, mi történt. Kedves, sovány emberke volt, s ahogy barátságosan vigyorgott, tömérdek aranyfog csillant meg a szájában. Ezeket a fiúkat is el kellene vinni, mondta Leri, különben nem tudják a jégszekrényt átrakni az egyik hajóról a másikra. A hat parasz regény szemlátomást örült a tengeri utazásnak. Izgatottan fecsegve, nevetgélve felszreglettek a hajóra. – Leslie, azt hiszem jobb, ha velük még – mondta Leli. – Oké – borintott Leslie. Fedi szállt, és a hajó elbefüggött a másik nyomában. – Egyszerűen nem értem – mondta mama. – Mit képzelt az az ember? – Ó, mama – mondta Margu – tudod, hogy van ez Korfuban? Igen, – Igen-igen – mondta mama de az ember mégse fakol fel egy vadidegen éjszekrényt a hajójára, hogy aztán szó nélkül elhajózzon vele. Talán zántéból való ez a csibész, mondta Spiro, mintha ez mindent megmagyarázna. Jól kezdődik ez a kirandulás, sóhajtott mama. Igazán haragszom rátok. Ne légy igazságtalan, mama, mondta Margó. Leli és Leslie nem tudhatta, hogy az nem az igazi benzinára teszik fel a jégszekrényt. Megkérdezhették volna, mondta mama. Talán sose kapjuk vissza. Ne aggódsz, Mrs. Daráz, mondta spíros szötéten. Én visszaszerez, maguk csak szépen fejűsz a ház. Így aztán valamennyien felmentünk a házba, és vártunk. Három és fél óra eltertével mama idegrendszere már romjaiban hevert. Biztosan belejtették a tengerbe rebegte, komolyan mondom Leri, ez sose bocsátom meg nektek, pedig mennyire kértem, hogy ne nyúljatok a jégszekrényhez. Ebben a pillanatban halványan, messziről meghallottuk a benzinapöfögését. Kiszaladtam a látsővel, és végigpásztáztam a tengert. És valóban. Taki benzinája közeledett a móló felé, a jégszekrény pedig gondos kezek munkájának gyümölcsökén ott rónult a padélzeten. Sietem vissza a hírelem a mához. Hát ez már valami mondta talán elindulhatunk végre. Úgy érzem, mintha egy évet öregedtem volna, pedig még meg se volt a születésnapom. Így azután újból lecipeltük a holmit a mólóhoz, és felraktuk a hajóra. Aztán bemáztunk valamennyien az autóba, és a városba hajtottunk. Barátainkat az Eszplenád oszlopainak hűvös árnyékában találtuk, ahol hideg italokat fogyasztottak. Ott volt Sven, aki majdnem teljesen kopasz fejével, és a meglévő néhány fakó, vékony hajszálával olyan volt, mint egy holdvilágképű óriás csecsemő. Hon alatt szorongatta kedvenc tangóharmonikáját, amely nélkül egyetlen lépés sem tett soha. Ott volt Teodor, makulátlan öltönyben, panamakalabban, alapban, bajusza és szakála aranyusan csillogott a napsugárban. Székéhez támaszkodva ott állt a kis hálóval felszerelt bot, valamint a féltveőrző doboz is a kémcsövekkel és a gyűjtőedényekkel. Ott volt a sápat és arisztokratikus Donáld, ott volt a hórihorgas, göndörhajú Max, akinek bajusza olyan volt, mintha lepkeszállt volna az orra alá. Ott volt az eladósorban lévő szőke, gyönyörű Leonóra és Megtevis is, zömök, barázdált arcú, bőrű kopaszodó férfi. Mentegetőztünk a késés miatt, amit láthatólag senki se vent észre, aztán ittunk egyet, míg összesette összeszedte a kényesebb holmikat, majd levonultunk a várakozó benzinához. Fedélzetre szálltunk, az elemózsia utolsó részleteit is berámoltuk a jégszekrénybe, beindult a motor, és kifutottunk a nyugodt víztükörre. Hoztam magammal ő... Szóval hoztam néhány tablettát tengeri betegség ellen, mondta Teodor komoran, gyanakvó pillantással méregetve a vizet, amely sima volt, mint a rajztábla. Tartottam tőle, hogy némi hullámzás adódik, és úgy véltem, nem állt az óvatosság, ha már egyszer ilyen rossz hajós vagyok. Hát, ha adódik hullámzás, megkínálhat engem is a tablettáival, mondta mama, én is nagyon rossz hajós vagyok. Az anyja nem lesz tengeri beteg, mondta Max, vállon veregetve a mamát. Nem hagyom, hogy az anyja beteg legyen. Hogyan tudnám megakadályozni? kérdezte a mamá. Foghagyma, mondta Max. Foghagyma. Régi osztrák gyógymód mindig beválik. Nyers foghagyma? kérdezte Margó. Hiszen az undorító. Nem, nem, Margó kedves, bizonygatta Max. Inkább nagyon is jót tesz. Nagyon is jót nem állhatom, ha valakinek foghagymaszaga szaga van, mondta Margó, attól szétmegy megy az ember feje. De hogyha maga a fokhagymát beveszi, mondta Max, akkor az ő fejük megy szét. Iszonyú neveletlenség fokhagymát enni, szólalt meg Donald. iszonyú neveletlenség. Angol ember nem is volna rá képes, csak külföldiek csinálják. Állítólag kifejezetten, ő egészséges eledel, mondta Teodor. Az orvosok nagyon ajánlják. Én mindig teszek az ételbe, mondta mama, javítja az ízeket. De olyan rettenetes szaga van, mondta Leonóra, aki úgy kuporgott a fedélzeten, mint egy nagy perzsamacska. A múltkor buszon utaztam perámébe, és komolyan majdnem megfulladtam. Mindenki hatalmas fokhagymagerezdeket rágott, és rám lehelték az egészet. Már az ájulás kerülgetett, mire megérkeztünk. Sven kikapcsolta a harmonika szíját, és az ölébe kapta a hangszert. Kedves Mrs. Darel, mit szeretne hallani? kérdezte. Hát, ő, nekem mindegy, Sven, mondta Mama, valami vidámat. Mit szólnának ahhoz, hogy van egy kocsma a városba? javasolta Teodor. Ezt a dalt akár meddig elhallgatta volna. Rendben, mondta Sven, és rázendített. Leslie és megtevis elő tartózkodott a benzina órában. Megtevis időnként néhány téthajlítást és kanyújtást végzett, többek közt a testedzés megszállottja volt. Pályafutása során valamikor a kanadai királyi lovassendőrség kötelékében szolgált, és erre szívesen emlékeztetett mindenkit. Arra törekedett, hogy ő legyen a társaság központja, és arra volt a legbüszkép, hogy még most is kifogástalan testi kondíciónak örvend. Időnként rárácsapott a hasára mondván, ezt nézd meg, ezt nézd meg, nem rossz egy 45 éves embernél, mi? A benzina, a sziget, a szárazföldtől elválasztó tengerszaroson pöfögött át, miközben Teodor harsányan énekelte a van egy kocsma a városba kezdetű dalt. Én igen rövidnek éreztem az átkelést. Rengeteg bámulnivaló akat, repülőhalak, sirályok, és ráadásul állandóan el kellett rángadnom Teodort a felnőttek társaságától, hogy kikérjem a véleményét bizonyos hínátcsomók, és a hajó mellett felbukkanó egyéb érdekességek tárgyában. Végül a meglepően barna, szél és vízrákta Albán partokhoz jutottunk, és ahogy egyre közelebb értünk, a vízből kiálló sziklaosztopok mellett haladtunk el. Olyanok voltak, mint meg annyi óriási, színes gyertya megalvat, rücskös maradványai. Lassan beestelett. Egyszer csak felfedeztünk egy öblöt, amely mintha egy tengeri szörnyeteg harapott volna ki a kemény sziklából. Tökéletes félkölt alkotott, és egyhangulag úgy döntöttünk, itt kötünk ki. A homok fehér volt, a magas sziklák védelmet ígértek, a benzina lágyan besiklott az öbölbe, Oldalt kidobtuk a horgont és a hajó megállt. Ez volt az a pillanat, amikor a jégszekrény vett át a főszerepet. Mama és Spiro elképesztő mennyiségű ennivalót rakodott ki. Fokhagymával tüzdelt bárányszombot, rákot és holmi különleges csemegét, melyet mama készített és köris puffancsnak nevezett. Elheverettünk a fedélzeten, és tömtük magunkat. A hajó nagy halom görögdínje hevet, akár egy rakás pufók, zöld-fehér csíkos futballlabda. Időnként egyet-egyet beraktunk a jégszekrénybe, aztán később elővettük és felvágtuk. Rózsaszínű belseje ropogós volt és hűvös. Fagylalt se lehetett volna finomabb. Nagy élvezetet jelentett az is, hogy a dinje fekete magvát a korláton át a vízbe köpködtem és figyeltem, ahogy az apróbb halak fejvesztve rohannak érte, majd belekóstolnak és hagyják. Akadt néhány nagyobb hal is, amelyeket, mintha a motorhajtott volna, sebesen előbukkantak, és meglepetésemre bekebelezték a magukat. Aztán megfürödtünk, kivéve mamát, Teodort és Svent, akik magas röptű beszélgetésbe bonyolódtak a boszorkányság, a kísértet járt a házak és téma témakörében. Spiro és Taki pedig elmosogatott. Fantasztikus élmény volt a hajó oldaláról aráreszkedni a sötét vízbe, mert amikor belejött az ember, a vízben foszforeszkáló tűzjáték lobban fel. Az ember úgy látta, mintha tűzbe ugrana. A víz alatt millió csillagként világító nyomot hagyva maga után az ember, és amikor Leonora, aki utolsónak jött ki a vízből, a fedélzetre kapaszkodott, egy rövid pillanatig olyan volt, mintha az egész teste be volna aranyozva. Istenem, de gyönyörű, mondta Leri elismerően, de sajnos biztos vagyok benne, hogy leszbikus. Minden közeledési kísérletemnek ellenáll. Leli, drágám, dorgáltam Nem ne mondj ilyeneket. Csak ugyan nagyon bájos, mondta Sven, olyannyira, hogy néha már sajnálom, hogy homoszexuális vagyok. Persze a homokosságnak is vannak előnyei. Szerintem biszexuálisnak lenni a legjobb, vélekedett Leri. Akkor, hogy úgy mondjam, a kenyérnek mind a két oldala vajas. Leri fiam, szólt a ma, lehet, hogy téged szórakoztat ez a beszélgetés, de engem nem. És különben is jó volna, ha Geri előtt nem mondanál ilyeneket. Meg te is bonyolult gyakorlatsorozatot hajtott végre a hajó órában. Istenem, de idegesít ez az ember, mondta Leri, miközben újból teli töltötte a poharát. Minek strapálja magát, hiszen soha nem csinál semmit, amihez jó kondícióra lenne szüksége. Leri, drágám, mondta a mama, örülnék, ha ezen a kis hajón nem tennél ilyen megjegyzéseket, még meghallja valaki. Én nem már nem, ha azért edzeni magát, hogy minden lányt megerőszakoljon egész korfuban, folytatta Leri, de hát az égvilágon semmit sem csinál. Gyakorlatozás közben Megtevis immár 48-szor mesélte el a mellette heverésző lovas rendőr korabeli élményeit. Valamennyi nagyon érdekfeszítő volt, és kivétel nélkül mindegyik azzal végződött, hogy Megtevis nyakon csípte az emberét. Hú, sikoltott Margó hirtelen olyan hangerővel, hogy mindannyian összerezzentünk, és Ledi feldöntötte a borát. Örülnék, ha nem utánoznád a sirályokat, bosszankodott. De most jutott eszembe, mondta Margó, hogy holnap van mama születésnapja. A zanyjának holnap születésnapja van, álmélkodott Max. De hát miért nem szólták ezt nekünk? Hiszen azért van az egész kirándulás, hogy mama születésnapját megünnepeljük. Hogy vakációja legyen, magyarázta Margó. De hát hogyha a zanyjának születésnapja van, mi nekünk meg nincsen neki ajándékunk, mondta Max. Ó, emiatt ne angodjon, mondta mama. Az én koromban nem is kell már születésnapot tartani. Iszonyú neveletlenség ajándékul jönni egy szülinapi kirándulásra, mondta Donald. Iszonyú neveletlenség. Jaj, hagyják már ezt a felhajtást, mondta mama. Egészen zavarba hoznak. Holnap egész ma nap magának fogok játszani, kedves Mrs. Darrell mondta Sven. Zenét adok ajándékba. Sven el tudta ugyan játszani a Van egy kocsma a városba című és társait is, Igazi kedvence azonban Bach volt. Láttam, hogy mama határozottan összeborzat arra a kilátásra, Sven egész nap bachot játszik neki tangóharmonikán. Nem, nem, mondta sietve mama, ne fáradjon. Na hát, holnap rémisztően nagy ünneplést fogunk tartani, mondta Max. Keresünk egy jó helyet, és ott a zanya születésnapját mi megünnepeljük közép európai módon. Kigöngyöltük magunkat hozott matracokat, és lassan mind álomba merültünk. Miközben a hold előpúszott a felettünk tornyosuló hegyek fölé, először piros volt, mint a vörösbegy, később citromsárgára váltott, majd ezüstre. Másnap reggel valamennyien rémülten, és ezért dühösen riadtunk fel arra, hogy Sven a boldog születésnapot dallamát játsza harmonikáján. Mama mellett térdelt a fedélzeten, és rajongva bámolt az arcába, lesve milyen hatást vált ki a zenéje. Mama, aki nem volt hozzászokva, hogy a fülétől tíz centiméternyire harmonikázzanak, rémült sikoljal ébredt fel. – Mi baj, mi baj, süljedünk, rebekte. – Sven az Isten szerelmére mondta Leri. – Öt óra van. – Aha, felelte meg szálmosan, de ma van a zanyja születésnapja. Már most el kell kezdeni ünnepségelni. Gyerünk, mindenki, dalozzon. Talpra ugrott, a fejét bevette a keresztrútba, aztán hosszú karjával integetett, és ez mondta. Rajta, Sven, megint játsz! Mindenki, dalozzon." Álmosan, kelletlenül, de valamennyiünknek el kellett énekelnie a Boldog Születésnapot című dalt, míg mama csak ült, és minden erejét összeszedve igyekezett, nehogy megint elaludjon. Csinálhatok egy kis teát, Mrs. Derez? kérdezte Spiro. Azt hiszem, ez nagyon jó ötlet, felelte mama. Előszettünk valamennyi ajándékot, és átnyújtottuk a mamának, aki mindnek örült, beleértve a gyöngyháznyelű revolvert is. Igaz hozzátette, hogy annak talán biztosabb helye volna Leslie szobájában. Ha, miként Leslie javasolta, mama a párnája alatt tartaná, még az is megeshetne, hogy éjszaka elsül és balesetet okoz. A teától és az utána következő úszástól valamennyien életre keltünk. Felkelt már a nap is, és halvány foszlányokban felszálltak ő a tengerről. A tenger mintha egy nagy kék birka lett volna, amelyről a nap most nyírja le a gyapját. A nagyrészt gyümölcsből és kemény tojásból álló reggeli után felberregett a motor, és a parttal pármúzamosan elbefögtünk. Pompázatos helyet kell megtalálnunk a zanyja születésnapi mondta Max. A paradicsomot magát. Valóban, mondta Donald, remek helyet kell keresnünk. Akkor majd játszom magának, kedves Mrs. Darrell, mondta Sven. Végül egy kis félsziget mellé pöfögtünk, amely vörös, sárga és fehér sziklákból állt, és formájú fenyőfa koronázta. A fa a szikla legszélén kapaszkodott, és veszedelmesen kihajolt a tenger fölé. Mikor a félszigetet megkerültük, a mögötte megbúvó öbölben kis falucskára találtunk, a hegyoldalban pedig egy régi velencei erődromjaira. Ez érdekesnek tűnik, mondta Leri, kukkancsunk be ide! Én a maga helyében nem mész oda a Lerisz úr, mondta Spiro, a homlokát ráncolva. Ugyan miért ne? kérdezte Leri. Kedves kis falunak látszik, az erőt pedig nagyon is érdekel. Ezek itt eléggé törökök, mondta Spiro. Hogyhogy hogy eléggé? kérdezte Leri. Vagy törökök, vagy nem törökök. Hát ők úgy viselkedsz, mint törökök, nem úgy, mint görögök, magyarázta Spiro. Ezért ők törökök. Ettől az okfejtéstől egy kisé elképettünk. No és ha törökök is, – mondta Leri, – mit számít az? – Ezek a távoleső falucskák nagyon erős török hatást, ő, tanúsítanak a török megszállás óta, magyarázta Teodor szakszerűen. Sok török szokást vettek fel, úgyhogy ezeken a helyeken, amint Spiro nagyon helyesen rámutatott, már inkább török, mint görög a lakosság. – No de mit számít ez? – kérdezte Leri felbőszülve. Általában nem igen kedvelik az idegeneket, magyarázta Teodor. Az ellen alig lehet kifogásuk, ha megállunk itt és megnézzük az erődöt, szögezte Leréli. És különben is, ez a falu olyan kicsi, hogy ha kiszállunk, mi leszünk háromszoros túlerőben. Ha netán fenyegetően lépnek fel, majd küldjük mamát a revolverével. Az majd elintézi őket. Igazán menni akarsz, Leris úr? kérdezte Spiro. Persze, válaszolta Leréli. Csak nem fél néhány töröktől. Spiro arcát annyira elöntötte a vér, hogy már-már attól tartottam, gutaütést kap. Ilyet nekem nem mondsz, Levisz úr, mondta. Tudhatsz, hogy én nem fél szarházi töröksz. Sarkon fordult, és a hajó farába ment, hogy utasítsa Takit, forduljon a kis móló felé. Leví nem kellett volna így beszélned vele, mondta mama. Nagyon megbántottad, hiszen tudod mi a véleménye a törökökről. De hiszen ezek itt nem is törökök, mondta Leri, ezek görögök. Elméletileg valóban görögnek nevezhetők, magyarázta Teodor. de ezeken a félre eső helyeken annyira törökké váltak, hogy a különbség alig kitapintható. Minden esetre sajátságos vegyülék. Ahogy a móló felé igyekeztünk, egy kis fiú, aki eddig ott horgászott, most felugrott, összekapkodta a botot meg a zsinót, és elnyargalt a falu felé. Remélem, nem azért rohant el, hogy riassza a falut, mondta Leonora idegesen. Mármint, hogy puskával jöjjenek elénk, vagy mi. Ne mondjon már ilyen hülyességeket, mondta Leri. Majd én előre megyek, jelentette ki meg te is. Nekem van gyakorlatom az ilyesmiben. Kanadában gyakran voltam ilyen helyzetben, amikor az indián törzsek között kellett megkeresnem valakit, van érzékem hozzá, hogy szót értsek a primitív népekkel. Leri fermoldult, és már majdnem kicsúszott a száján valami fullánkos megjegyzés, de mama egy erélyes pillantással elnémította. Az lesz a leghelyesebb, vette át megtevis az irányítást, ha kiszállunk és a mólón nézelődünk egy kicsit, mint... Mint a turisták? kérdezte Leri ártatlanul. Mint akinek nincs gonosz szándéka, ezt akartam mondani folytatta Megtevis. Irgalmas Isten, sóhajtott Felleri, mintha a legsötétebb Afrikában volnánk. Leri, drágám, hallgass már, kérte mama, biztos vagyok benne, hogy Mr. Megtevis ért hozzá, és különben is, ez az én születésnapom. Így hát kisereg lettünk a mólóra, és néhány percig ott áldogáltunk, miközben mindenfelé mutogattunk, és nevetséges párbeszédeket folytattunk. Most pedig, vezényelt meg te is, irány a falu. Spirold és Takit hátrahagyva elindultunk. A falu, vagy 30-40 aprócska, vakító fehérre meszelt házból állt, némelyikhez zöldelő szőlörugas tartozott, másokat bíbor színű bugenville a sűrű szövevénye borított. Megtevés is vezényelte a menetet Fisch, katonás lépteivel, mint a francia idegellégió rettethetetlen harcosa, aki egy arab faluban kitört zendülést indul leverni, mi pedig a nyomában baktattunk. A falu fő utcájából, ha egyáltalán meg lehet tisztelni ezzel a névvel, több keskeny mellékutcácska ágazott el. Amint az egyik ilyen kis sikátor mellett elharadtunk, egy házból lefátyolozott nő lépett ki, rémült pillantást vetett ránk, és sietve eltűnt az egyik sarkon. Sosem láttam még ezt a viseletet, s ezért kíváncsiságom a tetőfokára hágott. Mi volt ennek a nőnek az arcán, tudakoltam. Bekütőzték? Nem, nem, felelte Teodor. Ez a jasmak Ha ez a falu nagyon eltörökösödött, Hamarosan meglátják, hogy minden nő ilyet visel az arcán. Világéletemben tiszta hülyeségnek tartottam ezt a szokást, szólt közbe Leri. Ha egy nőnek csinos arca van, igenis mutassa meg. Legfeljebb azt helyeselném, ha a bőbeszédi nők tapaszt hordanának a szájukon. Az utca a falu központjába vezetett, apró terecske volt ez, amelyen hatalmas, gyönyörű ernyőfenyő uralkodott, s az elnyékában asztalok, székek álltak. Itt volt az a kis vendéglő, amely akárcsak az angliai falvakban a helybeli kocsma szerepét is betölti, de nem csak enni-inni valóval szolgál, hanem bőséges alkalommal a plegykálkodásra és az ember szólásra is. Különösnek éreztem, hogy míg díszmenetünk végigvonult a falun, a lefátyolozott nő kivételével egyetlen élő lelket sem láttunk. Ha korfú bármelyik erdugott kis falujában járunk, mostanra már körülvet volna a lakosok lármás kíváncsi serege. Mikor azonban a főtérre értük, megláttuk, vagy legalábbis azt hittük, hogy látjuk-e jelenség okát. A fenyőfa alatt álló kis ugyanis férfiak ültek. A legtöbbjük idős, tekintélyesen hosszú szakálló. Budgyos nadrágot, rojtos inget, és karókiát viseltek, ezt a furcsa, kunkori orru, élénkpiros bőrből készült cipőt, amelyet Tarka pompom díszít. Csapatunk megérkezését tökéletes némasággal fogadták, csak ültek és néztek ránk. á, á mondta meg a is vidám hangon. Kaliméra, Kaliméra, Kaliméra. Ha görög faluban járunk, erre a hangos jó reggelre azonnal megjön a válasz. Néhányan így szóltak volna. Örülünk, hogy eljöttetek. Mások ezt, herete, ami azt jelenti, légy boldog. Vagy pedig ők is kaliméráztak volna. Itt azonban nem volt semmi reakció, csupán egy-két öregember viccentett felénk nagy komoran. No hát, mondta meg te is. Húzzunk össze néhány asztalt, ígyunk valamit, és ha már megszoktak bennünket, Biztosan ide csődülnek körénk. Valahogy nem tetszik nekem ez a dolog, mondta mama idegesen. Nem volna jobb, ha Margó Leonóra én visszamennénk a hajóra, hiszen itt nincs egy nő sem, ezek mind férfiak. Jaj, mama, ne lérmüldöz, semmi értelme, mondta Leri. Azt hiszem, szólalt meg Teodor, miközben kettelve nézegette a feje fölött a fenyőfát, azért futott be a kisfia a faluba. Ezekben az eldugott falvakban tudják, a nőknek a házban kell maradniuk. A gyerek azért futott el, hogy... szóval, hogy figyelmeztesse őket. Azon kívül... <hül> <hül> szóval a hölgyek... Ő... A hölgyek látványa... Szóval elég szokatlan lehet nekik. Mivel sem mama, sem margó, sem Leonora nem viselt szmakot, Margó és Leonora ráadásul eléggé merész karton ruhában volt, amely bőrfelületük tekintélyes hányadát szabadon hagyta, ez a feltevés egyáltalán nem volt hiteltelem. Összetoltunk néhány asztalt, elhelyeztük, körülöttük a székeket, és leültünk. A férfiak csoportja, mely Léri lióslatával ellentétben legalább ötszörös túlerőben volt hozzánk képest, csak ült tovább hallgatagon, és kifejezéstelen hüllő tekintettel nézett bennünket. Miután jó darabig várakoztunk, és felületes beszélgetéssel töltöttük az időt, a vendéglőből egy férfi bukkant elő, és láthatóan kelletlenül az asztalunkhoz csoszogott. Most már valamennyien idegesek voltunk, így kórusban elrebegett kaliméránk többé-kevésbé reszketegen esengett. Végtelen megkönnyebbülék Sünkre, ő is Kalimérával válaszolt. Nos, mondta Megtevis, aki meglehetősen büszke volt görög nyelvtudására, Innivalót kérünk és egy kis mezét. Fölösleges volt mezét rendelni, mert ha Görögországban italt hozat az ember, automatikusan jár hozzá ez az olajbogyót, diót, keménytojást, uborkát, sajtot és hasonló apróságokat tartalmazó eledel. De úgy látszik, a körülmények még egy hajdani lovasrendőt is kibillentettek a kerékvágásból. Igen, mondta a tulajdonos. Milyen útalt óhajtanak? Megtevis begyűjtötte a rendeléseket, amelyek a gyömbérsörtől az úzon keresztül a konyakig és a recsináig terjedtek. Azután mindezt lefordította a vendéglősnek. Csak vörösboron van, közölte a vendéglős. Megtevis arcára bosszuság ült ki. Jó, akkor hozzon vörösbort és mezét, mondta. A tulajdonos borintott, és visszacsoszogott a sötét kis helységbe. Vajon miért kérdezte meg, hogy mit akarunk inni, Kérdezte Megtevis, mikor tudta jól, hogy csak vörösbora van. Megtevis nagyon szerette a görögöket, és nem kímélte a fáradtságot, hogy egészen jól megtanulja a nyelvüket, de a logikájukat soha sem érte fölésszel. Pedig ez világos, mondta Leri ingerülten. Meg akarta tudni, hogy mit innánk, mert ha véletlenül vörösbort kértünk volna, akkor szó nélkül megy és kihozza. Igen, de miért nem mondta mindjárt az elején, hogy csak vörösbora van és semmi más? Mert ilyesmi Görögországban nincs, magyarázta Leri türelmesen. Túlontúl túl logikus volna. Ültünk az asztalnál, és ahogy azok a barátságtalan szemek ránk szegeződtek, úgy éreztük magunkat, mint egy szintársulat, amelyben hirtelen mindenki elfelejtette a szerepét. Végül előcsoszogott az öreg, kezében viharvert bárdoktálcával, amelyen ismeretlen okból Viktória királynő arcképe díszelgett. Kistányíron aprószemű olajbogyót és fehér kecske sajtot tett elénk, két kancsó vörösborral, és hozzá olyan poharakat, amelyek jól lehet tiszták voltak, a hosszú használatban annyira megrepedeztek és kicsorbultak, hogy az ember biztos volt benne, egész sor érdekes betegséget elkaphat tőlük. Eléggé rossz kedvesek az emberek ebben a faluban, jegyezte meg Max. Miért, mit vász tőlük? kérdezte Donald. Nyavajás külföldiek ezek mind. Én mondom, ha Angliában volnánk, az egész másképp nézne itt ki. Persze, mondta Larry gúnyosan, Pillanatokon belül körtáncot lejtenének velünk. Jól lehet, a férfiak ránk összpontosított tekintete igazából nem változott, idegességünkben úgy láttuk, hogy immár kifejezetten rossz indulattal méregetnek bennünket. A zene lecsillapítja a dühöngő fenevadakat is, mondta Sven, játszom valamint. Jó, de az Isten szerelmére valami vidámat, mondta Leri. Ha bahot kezdett játszani nekik, nyomban mennek a medvellő puskáját. Sven a helyére lódította a harmonikát, és olyan vidám polkát húzott rajta, hogy minden görög szívet meg kellett volna lágyítania. De a mi közönségünk nem indult meg tőle, bár a feszültség érezhetően csökkent. Komolyan azt hiszem, hogy jobb volna, ha Margó, Leonora meg én visszamennénk a hajóra, mondta mama. Nem-nem, kedves Mrs. Derel, tiltakozott meg te is. Biztosíthatom, hogy nagyon jól ismerem ezt a helyzetet. Ezeknek a primitív embereknek idő kell hozzá, hogy megszokjanak bennünket. És mivel nem muzsikája nem bizonyult hathatósnak, azt hiszem elérkezett a varázslás ideje. Varázslás, kérdezte Teodor, és előrehajolva, mélységes érdeklődéssel nézett meg Megtevis arcába. Hogyhogy hogy varázslás? Bűvészet, mondta Megtevis. Szabad időmben olykor bűvészkedni szoktam. Te jó szagú úristen! őrült fel Larry. Miért nem mindjárt üveggyöngyöket akar osztogatni? Maradj már, Leri, intette le Margó. Meg te is tudja, mit csinál. Örülök, hogy legalább te azt hiszed, mondta Leri. Meg te is határozott léptekkel bement a vendéglőbe, és amikor ismét megjelent, egy tányéron négy tojást hozott. Óvatosan az asztalra helyezte őket, és félreállt, hogy a falu hallgatag népe jól láthassa. Nos, Szólalt meg hamisítatlan bűvész mozdulat kíséretében. Első mutatványom a tojás trükk. Kérhetnék valamilyen tartályt vagy edényt? Gyufás doboz jó lesz? kérdezte Donald. Nem, mondta meg te is, a falu beliekre pillantva. Valami látványosabbra gondolok. Mrs. Darrell, volna kedve ideadni a kalapját? Mama a nyári hónapokban széles karimájú szalmakalapot viselt. Aprócska termetű lévén olyan volt benne, mint egy megevelevenet gomba. Nem szeretném, ha összekenődne tojással, mondta. Nem, nem, tiltakozott megtevis. Biztosíthatom, hogy a kalap nem forog veszélyben. Mama kénytelen kelletlen levetette a kalapját, és átnyújtotta megtevisnek. Az elegáns mozdulattal mag elé rakta az asztalra, felnézett, hogy figyelik-e a helybeliek, majd vette egy tojást, és óvatosan beletette a kalapba. Aztán összefogta a kalima két szélét, és az egészet nagy csattanással az asztal oldalához vágta. Ha kikaparjuk belőle, mondta Leri, talán egy rántotta összejön. Megtev is azonban szétnyitotta a kalapot, és megmutatta nekünk úgy, hogy a falubeliek is lássák, a belsője teljesen üres és tojástalan. Ezután vett egy másik tojást, pontosan ugyanúgy végigcsinálta még egyszer a műveletet, és a kalap megint üres és tojástalan volt. Mikor a harmadik tojással végeztél a mutatványt, láttam, hogy a falu népének tekintete feléénkül, és a negyedik tojás után néhányan suttogó megjegyzéseket is váltottak. Megtevés negyedszerre is megmutatta nekünk, nekik is az üres kalapot, aztán letette az asztalra, és újból összefogta a kalapkarimáját. Majd megint kinyitotta, sorra kiszedett belőle négy, tükéletesen épp tojást, és lerakta mindet a tányérra. Ez a mutatvány még lerit sem hagyta hidegen. A trükk persze nagyon egyszerű, a lényege az, hogy az ember úgy tesz, mintha valamit beletenne valamibe, miközben valójában a tenyerébe rejti, és ruházatának különböző pontjaiban eldugja. Láttam már ezt a trükköt zsebórával és más hasonló tárgyakkal, de ilyen ügyesen még soha, hiszen végeredményben négy tojást elrejteni sem egyszerű, a tojás köztudomásulag hajlamos arra, hogy eltörjön és tönkretegye az egész mutatványt. Megtevis meghajlással fogadta ünnepélyes tapsunkat. Legnagyobb meglepetésemre néhány tenyér a falu között is összecsattant. Egy-két öregember akinek a látása már meggyengült, még helyet is cserélt a fiatalokkal, hogy közelebb legyen hozzánk. Látják már, ugye? mondta meg te is büszkén. A varázslat csodákat művel. Ezután előhúzott a zsebéből egy pakli kártyát, és végigcsinálta a bűvészek szokásos rutin mutatványait. Felpörgette a lapokat a levegőbe, hogy a tenyerébe érkezzenek, majd fürge mozdulattal végigterítette a karján, Egyetlen lapot sem ejtve el. A falubejliek ettől már izgalomba jöttek, és a tér túlsó oldaláról is felénk húzódtak. A rövidlátó öregek kíváncsiságukban annyira előre húzták a széküket, hogy jóformán a mi asztalunknál ültek. Látnivaló volt, hogy megtevis, maga is jól szórakozik. Bekapott egy tojást, összeroppantotta, aztán kitátotta a száját, hogy megmutassa, nincs benne semmi, majd a tojást az inge zsebéből húzta elő. Ekkor már őszinte tapsvihar fogadta a falu beliek részéről. Milyen ügyes, mondta Margot. Mondtam nektek, hogy belevaló való szivar, mondta Leslie. Ráadásul mesterlövész. Meg kell tudnom, hogyan hajtja végre ezeket a <kül> mutatványokat, mondta Teodor. Kíváncsi vagyok, tudja, hogyan kell egy nőt ketté fűrészelni, morfondírozott Lerit. Így elő lehet állítani egy olyan felet, amelyik működik, de nem beszél. Leri, drágám, mondta mama. Örülnék, ha nem mondanál ilyeneket Geri előtt. Most következett el megtevis nagy pillanata. A felöbeli közönség elsősorra csupa hosszú ősszakáló öregemberből állt, a fiatalabbak a háttérben nyújtogatták a nyakukat, hogy a mutatványokat figyeljék. Megtevis előrelépett az öregek legöregebbikéhez, aki bizonyára a község polgármestere volt, mert észrevettük, hogy olyan helyet biztosítottak neki, ahonnan a legjobban láthatta a mutatványokat. Megtevis egy percig felemelt kézzel állt előre, majd ujjait széttárta, aztán ezt mondta görögül. Most új trükköt mutatok. Azzal fürgél lehajolt az öregember ember szakálából előrehúzott egy drahmát, és az színű pénzdarabot a földre dobta. Az egybegyültek meglepetésükben levegő után kapkodtak. Megtevis ezután újból felemelte a karját, és szétterpesztette az ujjait, majd az öreg szakálának másik oldalához nyúlt, egy ötdrakmás érmét húzott elő onnan, azt is elegáns, kecses mozdulattal a földre betette. És most, szólt megtevis görögül, ismét felemelte a kezét. Miután látták, hogyan tudok pénzt varázsolni a polgármester szakálából? Tudna többet is? kérdezte a polgármester reszketek hangon. Úgy van, úgy van, hangzott a falu beliek kórusa. Tudna többet is elővarázsolni? Megnézem, mire képes a varázslatom, mondta Megtevis, akit már egészen elragadott a hév. Villámsebesen elővarázsolt a polgármester szakálából egy egész sort tíz drachmás érmét, és a földön gyarapodó kis kupacra haigálta. Görögországban akkoriban olyan nyomor uralkodott, hogy a megtevis által elővarázsolt ezüstzápor valóságos vagyont jelentett. Megtevis ekkor vetette el a súlykot. A polgármester szakálából egy ötven drahmás bankjegyet varázsolt elő. A mutatványt követő izgatott zúgás csak nem megsüketített bennünket. Megtevis is a sikerem felbuzdulva újabb ötven drahmás bankokat húzott elő. A polgármester, mint egy transzban ült a helyén. Időnként röpke fohász küldött valamelyik szenthez, akinek a csodát tulajdonította. Azt hiszem, szólalt meg Teodor bizonytalanul, tanácsos volna, ha többet már nem varázsolna elő. De megtevis, is egészen felhevült lelkesedésében, és nem vette észre a veszélyt. Több száz drachmást bűvölt elő a polgármester szakálából, és a mutatványt dobhatja a repesztő taps követte. Most pedig, mondta azután megtevis, az utolsó mutatvány következik. Azzal ismét feltartotta a kezét, hogy mutassa üres. Majd lehajolt, és a polgármester szakálából egy csokor 500 drachmás bankjegyet szedett elő. A polgármester lábánál ekkor már mintegy 10-15 fontnyi összeg hevet, és ez egy átlagos görög parasz számára több volt, mint amennyiről valaha álmodni mert. Íme, mondta megtevis is büszke mosolya felénk fordulva. Ez mindig beválik. Valóban igen jól kezrederítette őket, mondta mama, aki én már teljesen megnyugodott. Megmondtam, hogy nem kell aggódnia, a Mrs. Darrell mondta Megtevis. És akkor végzetes hibát követett el. Lehajolt, felmarkolta a földön heverő pénzt, és zsebre vágta. Azonnal hatalmas felzúdulást támadt. Én... Ő... Tartottam tőle, hogy ez bekövetkezik, jegyezte Megteodor. A polgármester ingadozva felkelt a székéből, és az öprét lázta Megtevis órá előtt. A többiek is bosszusan kiáltoztak, mint egy fejboldult varjú csapat. Mi a baj? kérdezte meg te is. Lopja a pénzemet, mondta a polgármester. Azt hiszem, mondta mamának Leri, itt az ideje, hogy Margóval és leonórával visszamenj a hajóra. A nők fürgén elhagyták az asztalt, és méltóság teljesen szaporázva a lépést, eltűntek a főutca hosszán. Hogy, hogy lopom a pénzét? kérdezte Megtevis indulatosan a polgármestertől. Ez az én pénzem. Hogy volna a magáé, amikor az én szakállamba találta? érvelt a polgármester. Megtevis ismét áldozatául esett a görögök logikájának. Nem érti, kérdezte együttörten. Ez csak bűvészkedés volt. Igazából ez az én pénzem. Nem, hangzott a falu Ha az ő szakállában találta, akkor az övé. Nem értik, hajtogatta megtevis konakul. Nem értik, hogy trükk volt az egész. Az a maga trükkje, hogy ellopja a pénzemet, mondta a polgármester. Igen, hangzott a gyülekezett dörgő kórusa. Ide figyeljen, fordult megtevis lerihez a végsőkig elkeseredve. Szerintem az öreg teljesen is. Nem érti a tréfát. Én szerintem meg maga őrült, de teljesen, mondta Leri. Nyilvánvaló, hogy az öreg azt hiszi, övé a pénz, ha az ő szakálából vette elő. De nem az övé, nyögte meg te, vizsbáljún. Ez az én pénzem, én sem pénztem oda. Mit tudjuk, maga szerencsétlen, ők nem tudják. Addigra már körülvett a falubeliek felbőszült sokasága, hogy igazságot tegyen polgármesterének. Adják vissza a pénzét, ordították, mert nem engedjük el a benzinájukat. Kiivatjuk az aténi rendőrséget, kiáltotta valaki. Több hétre telt volna, míg eljut valaki az aténi rendőrséghez, és újabb hetekig tartott volna, míg egy rendőr idejön, és megindítja a nyomozást, ha egyáltalán küldtek volna valakit, így hát az egész ügy már-már már riasztó méreteket öltött. Szerintem ő, mondta Teodor, az lenne a leghelyesebb, ha odaadná neki a pénzt. Mindig mondtam, hogy ilyenek a külföldiek, jegyezte meg Donáld, ingerlékenyek, és ráadásul kapzsi mind. Elég ezt a megszet megnézni, ő is állandóan pénzt kért tőlem kölcsönt, és sohasem adja meg. Most ne kezdjünk el mi is veszekedni, mondta Max. Judit elég veszekedés bennünknek mind. Úgy van, mondta Leri, Teodornak igaza van. Vissza kell adnia neki a pénz, Megtevis. Hiszen ez majdnem tizenöt font, hüledezett Megtevis. És különben is csak trükk volt az egész. Ha nem adja vissza neki, mondta Leri, akkor nagyon csekély esélyünk van rá, hogy megveretlenül távozzunk ebből a faluból. Megtevis kihúzta magát. Én nem félek a verekedéstől, jelentette ki. Ne legyen már hülye, mondta Leri elgyötörten ha ezek a muszklis legények magának esnek, fasírtel aprítják. Akkor kompromisszumot csinálunk, mondta Megtevis. Zsebéből előhúzta a fémpénzeket, és átnyújtotta a polgármesternek. Nézze, mondta Görögül, ez csak trükk volt, és a pénz nem a magáé, de mindegy, én odadom most a pénz felét, hogy vegyen rajta bort. Nem, rivolták a falubeliek kórusban, mindet odaadni. Mama, miután Margot és Leonorát biztonságba helyezte a hajón, visszajött, hogy engem is kimentsen, és borzadva látta, hogy már egészen körülfog minket a fenyegető sokaság. – Leri, Leri! – kiáltotta. – Gyerit, mensd meg! – Ne idegesíts még te is! – ordította vissza Leri. – Ő az egyetlen köztünk, akit nem fognak megverni. Ebben tökéletesen igaza volt, mert a görögök ilyen alkalmakkor is csak véletlenül mántanak gyereket. Azt hiszem, a leghelyesebb volna, ha egy fedezett sarokba húzodnánk, mondta Donald, és felvennénk a harcot. Nincs ínyemre, hogy beadjam a derekam egy rakás külföldinek. Etonban, az iskolában elég jól vokszoltam. Ő... <hül> Megfigyelte, hogy... <hül> a legtöbbnek kése van? kérdezte Teodor, mintha valami múzeumban kiállított tájról beszélgetnénk. Ó... – Én tudok késsel verekszeni, – mondta Max. – Csak késed nincs hozzá, – jegyezte meg Donárd. – Igaz, – gondolkodott el Max, – de ha egyet leboxolsz közülük, attól én meg a kést elveszem, és akkor már megharcolhatunk. – Nem hiszem, hogy ez bőzszsolog volna, – vélte Teodor. A tömeg persze tovább zúgott, te is pedig változatlanul arról próbálta meggyőzni a polgármestert, hogy felefele -fele arányban kell osztozniuk a pénzen. – Megmented Gerit? – hasogta mama a tömegháta mögül. – Jaj, hallgass már, mama! – bömbölte leri. Csak rontasz a helyzeten! Gerinek nincs semmi baja! Úgy gondolom, tudják, a hangjukból meg abból, amiket mondanak, szólalt meg Teodor, hogy valóban rá kell vennünk megtevist, át a pénzt a polgármesternek. Ellenkező esetben meglehetősen kellemetlen helyzetben találhatjuk magunkat. Megmented Gerit? Sűvöltötte új újfent a tömeg mögött. Ó, hogy az a magasságos! felelte Leri. Előrelépett, megragadta Megtevist, a zsebébe nyúlt, előhúzta a bankjegyeket és átnyújtotta a polgármesternek. Hé, hallja, az az én pénzem! fakadt ki Megtevis. Igen, amivel meg maga játszik, az az én életem, mondta Leri. A polgármester felé fordult. Tessék, mondta görögül, itt a pénz, amit a Kirióz a maga szakálában talált. Megtevishez fordult, megragadta a vállát, merőn a szemébe nézett, és azt mondta: Akármit mondok most, maga hevesen bólogat, megértette? Hogy ne, hogy ne, mondta megtevis, akit Leri váratlan, harcias fellépése készületlenül ért. Helyes, mondta Leri. Vált egy kicsit, aztán kezét megtevis testének arra a pontjára helyezte, ahol feltehetően a szíve rejtőzött. Nézsonra járt nyalkás brigyók, turboltak, purtak a zepén, nyamlongott, mint a pirítjók, bröffent a mamsi plény. Louis Carol verse az Alice Tükörországban című meseregényből Tófalusi István fordításában. Megtevis, akit nem csak az képesztett el, hogy Leri milyen mesteriem vett át az irányítást, hanem az is, hogy egy szót sem értett a szövegből, mivel a verset akkor hallotta először, minden sor végén lelkesen bólogatott. Leri a polgármesterhez fordult. A Kirios, mondta ismét Megtevis szívére téve a kezét, nagy lelkűségében hozzájárult, hogy a magáé legyen a pénz egy feltétellel. Valamennyien tudják, hogy vannak olyan emberek, akik vizet találnak a földben. A tömeg helyeslően bólogatott. Az ilyen embereket a munkájukért megfizetik, folytatta Leri. Heves bólogatás és helyeslés követte a szavait. De ha vizet találnak, az a víz mindenkié, mondta Leri. Ő végre olyan nyelvet beszélt, amit mindenki megértett, hiszen a víz és a kenyér minden közösség éltető eleme. A vízkeresők néha találnak vizet, néha nem, folytatta Lerit. Ez a Kiriósz is hol talál pénzt az emberek szakáblában, hol nem. Szerencséje volt, hogy itt jó a polgármester, így sok pénzt talált, majdnem 9000 drachmát, és mivel jó ember, nagylelkű ember, hajlandó lemondani a szokásos tiszteletdíjáról. Örömteli zúgás hallatszott, a szokatlan nagylelkűség feletti csodálkodás hangjai színezték. Egy szívességet mégis kér, mondta Leri, mégpedig azt, hogy a pénzt a polgármester fordítsa az egész falu javára. Ennek hallatára a polgármester arca elfancsalodott, a tömeg viszont tapsolt. Mert ha valaki pénzt talált, szónokol Leri, aki az elfogyasztott hatalmas mennyiségű bortól egészen felhevült, épp úgy, mint amikor vizet talál, az a pénz mindenkié. A polgármester motyogott ugyan valamit, de hangját elfolytotta a dörgő tapsvihar. Tudják, az a véleményem, szólalt meg Teodor, hogy most kellene elmenni, amikor, hogy úgy mondjam, nyerésben vagyunk. masíroztunk a fajú főutcáján, nyomukban a tömeggel, az emberek lögdösték egymást, hogy vállon Megtevist, vagy megrázhassák a kezét. Mire a mólóhoz értünk, Megtevist már úgy érezte, hogy ő minden ex-lovas rendőrök legkiválóbbika, és hogy ez az ünneplés végeredményben megért 15 fontot. Indulásunkat némileg késleltette a polgármester, aki ragaszkodott hozzá, hogy kétfelől arcon csókolja, majd a keblére ölelje megtevist, mire a falu véneinek mindvégig kellett csinálniuk ugyanezt. Végül megtevis is a fedélzetre lépett, és csak úgy lángolt az arccal sikertől. Megmondtam, ugye? hajtogatta. Minden attól függ, hogy tud-e bánni az ember a primitív népekkel. Hát én csak annyit mondhatok, hogy ezen a parton ez volt az utolsó falu, ahova be akarok térni, és mivel az én születésnapom van, szerintem az én kívánságaimat is figyelembe kell vennie valakinek, mondta mama. Hát persze, drág az anyja, mondta Max. Most keresünk egy szép ebédelő helyet kegyednek. Felhúzzuk a horgonyt, Elindítjuk a motort, és a gép visszhangzó búgásán keresztül is hallottuk, hogy a falubeliek jó kívánságokat kiáltoznak utánunk és tapsolnak, ahogy a part mentén eltávolodunk a falutól. Ebédidőben csodálatos, fehér homokkal borított, hosszú part találtunk, és mivel Taki előző este kifogott néhány kefáliát, Spiro most faszéntűzet rakott a parton, és megsütötte a finom halakat. Svend, Donaldet és Maxet bántotta, hogy semmit sem ajándékoztak a mamának a születésnapjára. Összeállítottak hát számára egy szórakoztató műsort. Sven, a szobrász, nedves homokból óriási nőalakot formázott, amit megcsodáltatott mamával, aztán harmonikázott neki, szerencsére nem bahot, hanem egészen vidám, friss dalokat. Donald és Max összedugta a fejét, és nagy titokzatosan sugdoloztak Svennel, aki hevesen bólogatott. Most pedig, mondta mamának Doned, bemutatunk egy régi tiroli népi táncot. Ez a kielentés a 100 angol, és rendszerint tartózkodó akkor akkora meglepetés keltett, hogy még Lerinek is elállt a szava. Sven egy vidám zenedarabot kezdett játszani, amely némileg mazurkára emlékeztetett, és a hosszú, görnyet megsz, meg a középtermetű sápat Donalds ünnepélyesen meghajolt, majd kézen fogva táncolni kezdett. Meglepetésünkre nagyon szépen járták, peckesen lépdelve, perdülve, fordulva a homokban. Táncukat, bonyolult mozdulatokat tarkították. Egymás térdét, kezét, majd felfelúgorva a levegőbe a saját lábszárukat csapkodták, és hasonló ügyességi mutatványokat vittek véghez. Engem az elés Csodaországban egyik jelenetére emlékeztettek, arra az epizódra, amikor az álteknős és a táncra perdül, hogy a homárhumort érzékeltesse. Olyan élvezetesen ropták, hogy amikor befejezték, önkéntelenül hatalmas tapsúlyharban törtünk ki, mire verítékben úszva, sugázó arccal ráadást adtak új zenével. A baletkar ezután úszott egyet, hogy lehűjjön, majd leheverettünk a homokra, és ettük a csodálatos, vajpuha halat, amelynek bőrén érezni lehetett a faszénparás kellemes, füstös ízét. Az ebédet bő választék az átta. Ez valóban finom születésnapi ebéd volt, mondta mama, nagyon örültem neki. Sven zenéje, Donald és Max tánca pedig feltette az egészre a koronát. Most meg tartsunk születésnapi vacsorát, mondta Max. Menjünk egy másik öbölbe, és ottan születésnapi vacsorát tartsunk. Így azután újból hajóra szálltunk, és tovább haladtunk a part mentén. A nap lemenőben piros, zöld és aranyszint kevert az égbolt kékébe, mire megtaláltuk a tökéletes vacsora helyet. Apró kerek öblöcske volt ez, a lemenő nap sugarában narancsárgán csillogó sziklatornyok ölelték körül. Hihaj, de gyönyörű, mondta mama. Itten meg lesz a születésnapi vacsora, jelentette kimex. A kis öböl valóban lélegzetel állítóan szép volt a lenyugó nap fényében. Spiro közölte Takival, hogy itt töltjük az éjszakát. Szerencsétlenségünkre Taki még sohasem járt ebben az öbölben ezért nem tudta, hogy a bejáratánál egy darabon homokpad húzódik a víz alatt. Jókora sebességgel vezette a benzinát az öböl belseje felé, és egyenesen felfutott vele a homokpadra. A hajó váratlanul hatalmas lökéssel megállt. Mama éppen a hajó órában csodálta az öböl szépségét, és így amikor a hajó megfeneklett, ő elvesztette egyensúlyát, és átbukott a korlátom. Már most jól lehet mama meleg időben szeretett sekélyvízben heverészni, úszni nem tudott. Ezzel takit kivéve valamennyien tisztában voltunk. Így, mint egy vezény szóra, az egész társaság beugrott a vízbe, hogy kimentse. Köztük Spiro is, aki imádta mamát, de úszni maga sem tudott. Az eredmény tökéletes káosz lett. Donald és Max egymásra ugrott, így összeütötték a fejüket. Leonorának ugrás közben beakadt a lába a hajó oldalába, és sűnyen felhasadt. Margot azt hitte, hogy mama a víz alá merült, tehát mélyre lebukott, és fejvesze kutatott utána, amíg ki nem fogyott a lélegzete és ismét a felszíre kellett jönnie. Mamát végül is Leslie és Megtev is ragadta meg, mert Larry hirtelen ráébredt, hogy Spiro nem tud úszni, és már harmadszor merült alá, mire Larry odaért a segítségére. De miközben alábukott és ismét felmerült a vízben, Spiro szakadatlanul ezt kiáltozta. Ne aggódj, Mrs. Deres, ne aggódj. miközben a lenyelt vizet köbdöste. Leslie és Megtevis a lihegő csapkodó mamát a homokpadra vonszolták, ahol leülhetett, hogy felköhögje a bőségesen lenyelt vizet, míg Leri spiro szállította oda hasonló célból. Mikor valamelyest lecsillapodtak, visszasegítettük őket a fedélzetre, mamával konyakot itattunk, hogy magához térjen a megrázkodtatásból, aztán Spiroval is konyakot itattunk, hogy magához térjen a megrázkodtatásból, amit a vízbe zuhanó mamai látványa jelentett számára. Szent Isten, Mrs. Darrells, mondta Spiro, már azt hittem, sz megfulladsz. Én is azt hittem, mondta mama. Soha életemben nem voltam ilyen mély vízben. és se, mondta Spiro komolyan. Azután egyesítve erőinket, valamennyien nekifeküdtünk a hajónak, Taki meg hátramenetbe állította a motort, és itt sikerült kiszabadítani a homokpadról. Taki megszemlélte a homokpadot, aztán fordította hajón egy kicsit, és most már sikerült befutnunk az öbölbe. A parton tüzet gyújtottunk, polipot és apró tintahalat ettünk, amit eddig a jégszekrény mélyen rejtett, utána pedig hideg csirke, majd gyümölcs következett. Belátod már, hogy jó ötlet volt elhozni a jégszekrényt? kérdezte Leri, miközben egy darab polip csápot a szájába. Igen, drágám, mondta mama. Akkor nem tartottam jó ötletnek, de most úgy látom, beválik bár természetesen a jégit sokkal gyorsabban olvad, mint otthon a villában. Nem vitás, mondta Leri, de azért ki fog tartani. Aznap este a hold olyan csodálatosan szép volt, hogy valamennyien a sekély, langyos vízben hevetünk, ittunk és beszélgettünk. Békésebbet el sem lehetett volna képzelni, mikor hirtelen pisztolylövések reszkedték meg a levegőt. A sziklakatlan falain visszaverődve. Leslie és Megtevis tudtunk nélkül az öböl távoli végébe vitte mama gyöngyház nyelű levolverét, és Megtevis most megmutatta Leszlinek, milyen sebesen lőnek sorozatot a kanadai lovasrendőrök. Magasságos mennybéli, fakadt kileri, mit művelnek ezek? Céllövöldét csinálnak az öbölből. Szent Isten, mondta Spiro, azt hittemsz a törökök. Leslie drágám, kiáltott mama, hagyjátok abba! Csak gyakorolunk, mama, kiabált vissza Lezli. Fogalmat sincs róla, mekkora zaj csaptok, mondta mama. Szörnyűségesen visszhangzik a sziklák között. Már is megfájdul tőle a fejem. Ez a baja Lezlinek, magyarázta Leri. Nincs esztétikai érzéke. Itt ez a csodálatos, meleg tenger, a finom bor, a telihold és erre mit csinál? Neki áll, rebor lövöldözni. Miért? Te is szoktál minket bosszantani, mondta Margó sértődötten. Ugyan mivel? fortjan Fedleri. Semmivel a világon. Torony magasan, én vagyok a legnormálisabb az egész családban. Annyira vagy normális, mint egy. mint egy elmebeteg, mondta Margot. Enyje, egy gyerekeim, mondta Mama. Ne veszek egyetek. Tudjátok, hogy születésnapon van. Játszom egy kicsit, mondta Szent és a tangóharmonikából lágy és szépséges dallamokat csalt elő, amelyek nagyon illettek a környezethez és a hangulathoz. Végül lehoztuk valamennyi matracot a hajóról, kiterítettük a parton, és álomba merültünk. Másnap reggeli után úsztunk egyet, és hajóra szálltunk. Felhúztuk a horgonyt, és Taki beindította a motort. A motor életre köhögte magát, a hajó ment is, vagy tíz centit, aztán a gép leállt. Magasságos ég, ha most elromlik a motor, fuhászkodott Leri. Spiro komor arccal kival. Hallottuk, ahogy suttognak, aztán Spiro felordított, mint a dühött bika, és trágár szavakat vágott ki fejéhez. Mi van már megint? – kérdezte Leri. – Ez a szerencétlen balfászán! – mondta Spiro vörösen dűtől, és remegő ujját takira szegezte. Ez a szeren szétlen balfászán, már elnézész, Mrs. derez ez elfelejtett tartalék szín, megvesz. Miért felejtette el? kérdeztük kórusban. Azt mondja, akart, de amikor el kellett menni jégszekrény után, elfelejtsz. Tessék, mondta mama. Megmondtam, hogy nem kell elhozni a jégszekrényt. Ne kezd újra mondta Leri Hol lehet a legközelebb benzint kapni? Taki azt mondta Metalúra mondta Spiro. Hát ez egyszerű, mondta meg te is Oda vezünk a csónakkal. Nem tudom, elkerülte a figyelmét mondta Donald de nincs csónak. Érdekes, hogy ez még egyikünk se vette észre, pedig a legtöbb benzin a kis csónakot vontatott, különösen ilyen utak alkalmából. Hát akkor, mondta Megtevis izmai duzzasztva, átúszom segítségért. Remek kondícióban vagyok. Nem, Mrs. Megtevisz, mondta Spiro mogorván, Tíz kilométer. Közben ki lehet úszni a patra, vagy egy zátony pihenni, mondta Megtevis. Még az éjszaka beállta előtt meg lehet csinálni. Reggel meg visszajövök. Spiro Gontelherten összevonta a szemöldökét, és lefordította Megtevis indítványát Takinak de Taki szenvedélyesen tiltakozott. A mi öblünkből addig a helyig, ahol benzint lehet kapni, a part szinte végig sziklából áll, úgyhogy nincs hol megpihenni. – Ja, Istenem! – sóhajtott mama. – Most mit fogunk csinálni? – Itt maradunk, felelteledi. Egyszerű. Hogy, – Hogyhogy egyszerű? – Faggattam mama. – Szépen leülünk, aztán, ha erre jön egy hajó, jelt adunk neki, hogy menjen és hozzon nekünk benzint. Nem értem, miért kell úgy kétségbe esni. Lerisz úrnak igaza van, mondta Spíro letölten, Most nem csinálhatsz mász. Amellett ez a hely gyönyörű, mondta Leri. Ha szándékosan akartunk volna lerobbanni, akkor se választhattunk volna jobban. Így aztán kiszálltunk a hajóról, taki pedig ott maradt törökülésben a megbénult jármű órában. Vigyázó szemét, az öböl bejáratára függesztve, nem jönne megmentésünkre egy halászbárka. A nap elég kellemesen telt el, de halászbárka nem tűnt fel, és estére mama egyre idegesebb lett. Abba hagyhatnád a sopankodást, mama, mondta Leri. Holnap biztosan jön hajó, és a készleteink különben is bőségesek. Épp erről van szó, mondta mama. A készleteink egyáltalán nem bőségesek. Hajőtörésre nem számítottam, és a jég is olyan gyorsan olvad, hogyha holnap sem jön erre hajó, akkor az étel fele megromlik. Szorult helyzetünknek erre az oldalára eddig nem gondoltunk. A sziklatornyok közé ékelt kis öböl nem nyújtott olyan lehetőségeket, amilyenekkel Robinson Crusoe rendelkezett a szigetén. Nem volt itt semmi más, csak egy apró, édes vízforrás, amely a sziklákon csörgedezett és lent kis tavacskát képezett. Ám ebben Teodor annyiféle élőlényt fedezett fel, hogy valamennyien úgy éreztük, ha elfogy a készletünk, ebből akkor sem izunk. Az anyja ne aggódjon, biztata Max mamát, és karját óvó mozdulattal a vállaköré fonta. Ha kell, mi mindennyien a hajó mögé úszunk, és visszatoljuk korfuba Ritka hülye ötlet, mondta Donald. Ilyen is csak külföldi töltelik. Csak a jó ég tudja, hány tonnát nyom ez a hajó. Meg se tudnánk mozdítani. Attól tartok, Donaldnek igaza van, helyeselt meg te is. Igaz, hogy koromhoz képest jó erőben vagyok, de úgy érzem, még ha valamennyien összefognánk, akkor se jutnánk vele messzire. Örülnék, ha abba hagynátok ezt, mondta leringerülten. Végül is az egész part hemzseg a halászhajoktól. Holnap okvetlenül erre jön valamelyik. Hát reméljük igazad lesz, mondta mama. Különben csökkentenem kell az adagokat. Azon kívül, bár belátom, hogy csekélyebb fontosságú, de gyűjtöttem néhány egészen ritka példányt, mondta Teodor, és ha nem sikerül egyhamar korfuba juttatni őket, attól tartok, hogy ő, szóval milyen, olyan törékeny apró állatkák, szóval, hogy elbomlanak. Valamennyien nyomott hangulatban feküdtünk le aludni. Taki és Spiro pedig felváltva őrködött a benzina órában. Figyelték, nem tévede arra egy éjszakai halász, akit a kabillámpájáról vehettek volna észre de eljött a hajnal, és nem hozott menekülést. Balsorsunkat bete tőzendő, a jég, mihelyt úgy döntött, hogy elolvad, olyan riasztó tempóban olvad, hogy már gödröt kellett ástunk a homokba, és beletemetni a magunkkal hozott étel kényesebb, romlandóbb részét. A reggelink nagyon szűkös volt. Ja Istenem, mondta mama, bárcsak el se volna. A zanya ne aggódjék, mondta Max, közeledik a segítség. Érzem a csontjaimban azt. Szerintem igaza van Lerinek, mondta Donald. Rengeteg halászbárka jár ezen a szakaszon. Előbb-utóbb biztosan erre jön valamelyik. Hát akkor inkább előbb, mint utóbb, mondta mama. Különben valamennyien éhen veszünk. Ez Leri bűne, mondta Leslie harciasan, mert éhes volt. Az ő ötlete volt ez a kirándulás. Ide figyelj, te csak ne vard a nyakamba az egészet, mondta Leri dühösen. Te is épp úgy mellette voltál, akárcsak én. Ha rendesen megszerveztük volna ezt a kirándulást, akkor most nem volnánk ilyen kutya szorítóban. Szerintem leszinek van igaza, foglalt Margó. Leri ötlete volt. Ez nem az én ötletem volt, hogy megmászhatatlan sziklákkal körülve távoli öbölben fogyjon ki a benzinünk tíz kilométerre az utánpótlástól. Vágott vissza Leri. Ejjj, ejjj, gyerekeim, mondta mama. Ne veszek egyetek, szerintem Donaldnak van igaza, nem sokára jön egy halászbárka. Közben pedig játszom valamit, hogy megnyugtassam, kedves Mrs. Darrell, ajálkozott Sven. Szerencsétlenségünkre Bachot játszott, és mivel ez a zene őt láthatólag megnyugtatta, és ebből arra következtetett, hogy mindenki mást is megnyugtat. Eltelt ez a nap is, és egyetlen halászhajó sem akart arra vetődni. A jég épp olyan gyorsan olvadt, amilyen iramban élelmiszerkészletünk fogyatkozott. Aznapi vacsoránk után Trist Oliver biztos repetált kért volna. Ezt a hülyeséget, mondta Leri, itt kószálnak ezek a rohat halászhajók a part mentén, hogy a fenében nem jön erre egyik sem. Talán ma éjszaka jön egy éjszakai halász, mondta meg te is. Bár Taki és Spiro egész éjjel őrködött, semmi sem haladt el az öböl bejárata előtt. Reggelire mindenkinek egy-egy löttyet őszi jutott. Az ebéd görögdínyéből és kenyérből át. Mi van még raktáron, Érdeklődött Leri, miután bekebeleztük ezt a lakomát. Szerencse, hogy én olyan keveset eszem, mondta Teodor, aztán siető hozzátette. Mármint úgy értem, hogy nekem szerencse. Ha ez így megy tovább, igazán nem tudom, mi lesz velünk, mondta mama, aki már-már pánikba esett, annak ellenére, hogy mindenki próbálta megnyugtatni. Visszatérünk az emberevéshez, mondta Leli. Ledi drágám, ne viccelj ezzel, mondta mama. Ez nem tréfa dolog. Különben is, ha-ha-ha, szólalközben megtevis, engem eléggé rágosnak találnának. Hát majd magával kezdjük, mondta Leri sötét tekintettel méregetve megtevist. Úgy fogjuk elfogyasztani, mint egy kisé emészhetetlen előételt. De Leonora lassan megsütve a homokban, ahogyan Polinéziában csinálják, szerintem csodálatosan finom lehet. A comb, a mel, a püspök falat. Leri undorító vagy, mondta Margot. Én képtelen vonnék embert tenni. neveletlenség, mondta Donald. Csak primitív emberek eszik meg egymást. Már meglepő, mi mindenre képes rávinni az embert a szükség, mondta Theodor. Úgy emlékszem, Boszniában történt, hogy a havazás néhány falut sok hónapra elzárt a külvirágtól, és ott több ember, <kül> szóval áttért a kannibalizmusra. Elég a kanibalizmusból, mondta a mama. Ez a beszéd csak ront a helyzetünkön. Viszont még nem válaszoltál a kérdésemre, mondta Leri. Miből áll a készletünk? görögdínjéből, feleltem a Van még három zöld paprikánk és két kenyerünk. Taki megpróbált halat fogni, de azt állítja, hogy ez az öböl nem nagyon alkalmas rá. Határozottan emlékszem rá, hogy volt még két birkacomb, mondta Leri. Igen, drágám, mondta a de a jég már annyira megolvadt, hogy a hús megromlott és elástam. Irgalmas Isten, mondta Leri. Itt tényleg emberevés lesz. Elmúlt ez a nap is, és nem láttunk hajót. Aznap este száraz kenyeret ettünk, kisé a zöldpaprikával és görögdínyével. Taki és Spiro elfoglalta helyét a hajó orrában, mi pedig iszonyú éhesen lefeküdtünk. Éjszaka sem jut hajó. Helyzetünk a komikusból már kezdett komolyra fordulni. Felsereg lettünk a benzina fedélzetére haditanácsot tartani. Az én javaslatom az volt, hogy néhány napig még fenntarthatnánk magunkat, ha tapadókagylót ennénk, de az indítványt közfelkiáltással elvetették. A gyűjteményen már meglehetősen oszladozik, mondta Teodor aggodalmasan. Pokolban rohadt gyűjteményével, mondta Leri. Ha legalább valami megfogható gyűjtött volna a mikroszkopikus lényei helyett, most életben maradnánk. Igazán nem tudom, mit csináljunk, mondta mama. Egy-egy darabka kenyeret kaptunk reggelire, és ezzel végre kifogytunk készleteinkből. Szerintem valamennyien itt fogunk elpusztulni, folytatta mama. Márpedig ez nem olyan hely, ahová szívesen temetkeznék. A zanya nem fog meghalni, mondta meg szeretettel. Ha szükséges, öngyilkosságot fogok elkövetni, és akkor kegyed engem megehet. Mama kisé visszarettentettől a nagylekő ajánlattól. Rém kedves magától, megszmondta, de remélem, hogy nem lesz rá szükség. Ebben a pillanatban felhashalt a hajó órában álló spirobika bömbölése, amelytől visszhangzottak és megremegtek a sziklák. Ide! Ide! Fordított, lengette a karját, és akkor már láttuk is a kis hajót, amely apró kivénhet motorjával elhaladt az öbő belérleta előtt. Ide! Ide! ordított Spiro görögül. Gyere ide! Hangja olyan rezgő volt, tüdeinek ereje pedig akkora, hogy mivel a körülöttünk magasodó sziklakatlan visszhangja is segítette, a hajós meghallotta a kiáltást, megfordult, és felénk nézett. Mindannyian a hajó orrába rohantunk, és hadonáztunk, erre leállította a motorját, és Spiro újfent ordított. Gyere ide! Gyere ide! Kicsoda! Én? kérdezte a másik a halászbárkáról. Persze, hogy te! felelte Spiro. Ki más? Azt akarod, hogy én oda menjek hozzád? kérdezte a hajós, hogy elrendezze elmélyében a hallottakat. Spiro Szent Spiridonhoz és néhány további, helyi érdekű szenthez fohászkodott. – Persze, hogy te! – hasogta. – Miért? Talán van ott más is? A hajós alaposan körülnézett. – Senki! – kiáltotta vissza. – Hát akkor te gyere ide! – kiabálta Spiro. – Mit akarsz? – kérdezte a másik érdeklődve. – Ha közelebb jössz, meg tudom mondani! – üvöltötte Spiro, félhangosan hozzátéve. Idióta! Jó, mondta a hajós. Beindította a motort, és felénk fordította a bárkáját. Hála Istennek, mondta mama reszkető hangon. Jaj, hála Istennek. Meg kell mondanom, hogy abban a pillanatban valamennyien osztoztunk érzelmeiben. Az alig néhány méter hosszú, aprócska hajó felénk tartott. Gazdája leállította a motort, és hajója gyengéden a miénkhez puffant. Gazdája barna bőrű ember volt, hatalmas, kékes-fekete szemű, borzas, göndörhajú. Barátságosan felvigyorgott a társaságra. Kaliméra, mondta. Valamennyien végtelen megkönnyebbüléssel viszonoztuk a Kalimérát. Ide figyelj, mondta Spiro, kezébe ragadva az irányítását. Nekünk itt elfó. Te görög vagy? kérdezte érdeklődéssel a halász, spiro bámulva. Persze, hogy görög vagyok, kiáltotta a Spiro, de most arról van szó, hogy... Mind görögök vagytok? tudakolta a halász. Nem, nem, felelte Spiro türelmetlenül. Ők külföldiek, de most az a lényeg... Á, külföldiek, mondta a halász, szeretem a külföldieket. Kecses mozdulattal lerázott a lábáról egy döglött polipot, amely akkor tapadt rá, amikor a hajó oldalához lépett. – Nem akartok halat venni? – kérdezte. – Nem akarunk halat venni! – ordította Spiro. – Pedig a külföldiek szeretik a halat! – mutatott rá halász. – Marha! – üvöltötte Spiro, aki nem bírta elviselni a megpróbáltatást. – Nem halat akarunk, hanem benzint! – Benzint? – képedt el a halász. – De hát minek nektek benzint? – A hajónak! kiabált Spíró. Sajnos nincs ennyi benzinem, mondta a halász, és a hajó órában álló kicsinke benzines kanynájára nézett. mond csak, honnan jönnek ezek? Angolok, mondta Spíró, de most ér rám, figyelj, arra van most szükségünk, hogy... Az angolok jóféle népek, mondta a halász. Épp mostanában találkoztam egyel. Két kiló halat vett, én a dupláját fizettettem ki vele, és ő nem vette észre. Ide figyelj, mondta Spiro, nekünk benzére van szükségünk, és ezért arra akarlak megkérni, hogy ez egy család? Fagatozott tovább a halász. Nem, ez nem egy család, mondta Spiro. Tőled viszont azt kérjük, hogy Pedig ezek úgy néznek ki, mint a mama, meg a papa, mondta a halász, és a mamára meg mutatott. A többiek meg olyanok, mint a gyerekeik. Az a szakálasod biztos a nagypapa. Angliának melyik részéből jöttetek? Nyilvánvalóvá vált, hogyha ez még egy darabig így megy, Spiro feldagad egy üres borosüveget, és főbe suhintja vele a halászt. Nem kellene inkább nekem váltanom vele néhány szót? kérdezte meg te is. Nem, felelte Lerit. Várjon, Spiro, hadd beszélek vele én. Áthajolt a benzina oldalán, és legbehízelgőbb hangján így szólt görögül. Ide hallgass, lelkem! Mi egy angol család vagyunk. Isten hozott felett a halászélesz mosolyan. Ezen a hajón jöttünk ide. Folytatta leli lassan és tagoltan. És itt elfogyott a benzinünk. Elfogyott az ennivalónk is. Elfogyott a benzinetek? kérdezte a halász. De hiszen úgy nem tudtok tovább menni, ha nincs benzinetek. Pontosan erről van szó mondta Leri. Ezért kérünk meg rá, légy szíves, add bérbe nekünk a hajódat, hogy elmehessünk metalúrába benzinért. A halász befogadta az információt, miközben barna barnajábújával turkált a hajója fekvén heverők márnák, tintahalak és polipok között. Fogtok fizetni? kérdezte aggodalmasan. 50 drakmát fizetünk neked azért, hogy egyikünket elvid metalurába, és másik ötven drahmát azért, hogy ide visszahoz. A halász szeme egy pillanatra kimerett ettől a bőkezű ajánlattól. Nem lehetne, hogy ötven drahmát de adj? kérdezte, de hangjában nem csengett igazi reménykedés, mert ő is tudta, hogy a megajánlott ig nagyon is nagy összeg a csekély feladathoz képest. Ennyi már lelkem aranyom, mondta Lerit. Tudod, hogy jobbért ajánlottam fel, és nem is foglak becsapni. Szeretnéd, ha azt mondanák rólad, hogy becsaptál bennünket? Te, egy görög, idegeneket csapnál bele a saját országodba. Soha, mondta a halász villámló szemmel, megfeledkezve róla, hogy épp az imént mesélte el kalandját a becsapott angolal. Egy görög sohasem csak bekülföldit. Látod, mondta Leri két ötven drahmás bankót húzva elő. Itt van a pénz. Odaadom ezt ennek az embernek, aki görög, akár csak te magad. Ő majd magával viszi, és ha visszaértek a benzinnel, én majd gondoskodom róla, hogy odaadja neked, és ne csapjon be. A halász ettől annyira meghatódott, hogy azonnal ráállt a dologra. Leri pedig gondosan becsúsztatta a két bankjegyet Spiro ingének zsebébe. Most pedig Spiro az Isten szelenmére, mondta ezután angolul. Ugorjon be abban a rohadt sónakba, és és benzinét. A testes Spiro némi erőfeszítés árán aláereszkedett a benzina oldalán, bele a halász bárkájába, amely rögtön néhány hüvelykel mélyebbre merült a vízbe a testsújtól. Most menjek, vagy ráéreste? kérdezte a halász, felnézve lelire. Most! ordították a társaság görögül tudó tagjai kórusban. A hajós beindította a motort, és kifutottak az öbölből. Spiro úgy ült a hajó orrában, mint egy vaskos, komor szobor. Ó, a teremtését kiáltott fel feldonáld, amint a kis hajó eltűnt a fölnyel mögött. Ezt a feledékenységet! Most meg mi a baj? kérdezte Leri. Ha megvettük volna tőle a sok halat, polipot, mi egymást, akkor közben megevédelhettünk volna, mondta Donald fájdalmasan. Szent Isten, hogy neked milyen igazad van, mondta Leri. Miért nem gondoltál rá, mama? Nem tudom, miért nekem kell mindenre gondolnom, tiltakozott mama. Én azt hittem, hogy el fog vontatni bennünket a part mentén. Tapadókagylót még mindig ehetünk, mondtam. Ha még egyszer szóba hozod azt az undokságot, én hányok, mondta Margó. Úgy is van, te csak hallgas, csatlakozott Leonora. Van nekünk elég bajunk nélküled is. Így aztán megpróbáltuk gondolatainkat ürös bendőinkről elterelni. Megtevis arra oktatta Lezlit, hogyan kell csípőből tüzelni a gyöngyháznyelű revolverrel. Leonora és Margó felváltva úszott és napozott. Larry, Sven, Donald és Max rendszertelen vitát folytatott az irodalomról, és képzőművészetről. Mama valami komplikált mintát kötögetett, és az átlagosnál is több szemet ejtett el. Teodor, miután mindenki bosszúságára újból megemlítette, hogy ő milyen kevés ennivalóval beéri, elballagott, hogy a sziklák tövében újabb példányokat szedjen össze a gyűjteményébe. Én zsebkésemmel a sziklákhoz mentem, és belakmároztam tapadókagylókból. Mivel ennivalónk nem volt, borunk ellenben még jócskán maradt, valamennyien beruktunk, így estefele Donald és Max ismét előadott egy bonyolult, közép-európai táncot, míg Larry Svend próbálta megtanítani az Etoni Csónakosok dalat című zeneműre harmonikán. Mama, aki már biztos volt megmenekülésünkben, békésen átaludta a lármás rendezvényt, de egyre múlt az idő, és bár senki nem beszélt róla, Mindannyian ugyanarra gondoltunk. Vajon elérte-e az őrült halász társaságában az úti célját, vagy ők is hajótörészen szenvedtek egy távoli öbölben? A halászból ugyanis nem néztünk ki semmiféle navigációs tudományt. Amikor sötéteni kezdett, már a bor sem derített jól kevve bennünket, mogorván üllögéltünk, és csak időnként váltottunk néhány, többnyire csípős megjegyzést. Olyan volt ez, mint egy jól sikerült estéjé lefelé görbülő vége, amikor mindenki azt kívánja, bárcsak mennének már. Az parazsa kihúnyóban volt, és a leszálló éjszaka hamut hintett rá, hogy végül egészen kiholcsa. Kételjeinkre nem hozott választ a késő este sem, míg az aranyal csíkozott, vörös rész sem nyújtott vigaszt. Aztán hirtelen, Váratlanul besiklott a kis halászhajó az öböl aranyosan kék vizére. Hátülült a halász, elől, az orrában pedig, mint egy jól megtelbett burlok, foglalt helyet. Az ég bonyolult, gyönyörű mintázata a tengerre vetült, és az aigbolt maga is kétszer olyan fényesen ragyogott fel. Itt a megmentő. Visszatértek. Aggodalmas csoport össze a móló végén, amint a kis hajó egyre közelebb és közelebb ért. Aztán a halász leállította a motort, és a hajó önnön lendületétől sodrodott tovább felénk. Abban a pillanatban, ahogy a motor zajának visszhangza elhalt, Spiro felordított minótaurusi hangján. Ne aggódsz, Mrs. Derels, én mindent elintéz! Megkönnyebbülten sohajtottunk fel valamennyien. Ha Spiro egyszer azt mondta valamire, hogy elintézte, akkor biztosak lehetünk benne, hogy az el is van intézve. A hajó egyre közelebb ért, aztán kisé futta az órát a homokba, és mi észrevettük, hogy a halász és Spiro közt egy egész, nyárson birka fekszik a csónakban. Mellette pedig nagy kosár állt, tele friss gyümölcsel. Spiro ügyetlenül kikászálodott a csónakból, és mint valami furcsa, tengeri szörnyetek apatragázolt. Hoztam, ételsz, mondta. De benzin nem volt. Pokolba a benzinnel, mondta Leri. azzal a birkával, aztán együnk. Nem, nem, Leri szúr. A benzinsz nem baj, mert nincs, mondta Spiro. De hát, ha nincs benzinünk, nem tudunk innen soha elszabadulni, mondta mama. A birka nem tart sokáig ebben a melegben, a jég pedig már régen elolvat. Nem aggódsz, mizizderelsz, mondta Spiro. Megmondtamsz, hogy én elintéz, akkor én elintéz. Az összes halász mind idejön, és elvisz bennünket. Miféle halászok? kérdezte Leri gyanakodva. Mi csak ezt az egyet ismerjük, és alig ha nem, ez is a bolondokházából szökött meg. Nem, nem, Leri szúrt, tiltakozott Spiro. A korfúi halászok. Azok, akik éjszaka kijönnek, és halász. Nem értem, miről beszél, mondta Leri. Én tudom, mondtam, hogy sokoldalú tájékozatságomat csillogtassam. Egész sereg benzina jár ki éjszakánként lámpával halászni. Hálóval és lámpával hogják a halat, és már egy csomó érdekes állatot kaptam tőlük. Netán azokat a ritka, argonauta, arguszokat is tőlük szerezte? kérdezte Leri érdeklődéssel. Igen, feleltem, és a kacsalábú csillagot is. Hát adja Isten, hogy megbízhatóak legyenek, mondta Leri. Én mindent elintéz, Leris úr, mondta a Spiro kisérsértődötten. Azt ígérték, hogy ide jönnek két óra körül. Miután befejezték a halászatot? kérdezte Teodor. Igen, felelte Spiro. Lehetséges, hogy begyűjtenek néhány méltó példányt, mondta Teodor. Én is éppen gondoltam, mondtam. Az ég szerelmére, most ne a példányaitokról fecsegjetek, hanem vegyük elő azt az ennivalót, fakadt kileri. Nem tudom ki, hogy van vele, de én megörülök az éjségtől. Óvatosan kiemeltük a birka tetemet, amely a tűz magbarnított és fényesre pirított, mint a gőzölt töltsvát, és kihoztuk a gyümölcskosarat is. Átvittük a mi benzinánkra, és a hajón elköltöttük a kirándulás legpompásabb vacsoráját. Éjszaka volt már, a hold narancszínű, sárga, és fehér sávokat húzott a vizen. Telijedtük magunkat, és a borból is sokkal többet ittunk a kelleténél. Sven harmonikázott, a többiek polkát, keringőt, és bonyolult tiroli táncokat jártak Max betanításában. Oly lendületesen robtuk, hogy Leonora ki is esett a hajóból, és nyomában foszforeszkáló krizantém műlt a vizem. Azután két órakor megérkezett a halászhajók flottája, és lehorgonyzott az öböl bejáratánál. Lámpáig sora fehér gyöngysorként fény lett a sötétben. Egyikük kivált a sorból, és oda hozzánk, majd a szokásos mennyiségű görögnyelvű szitkozódás közepette, amitől visszhangzott és remegett a hegy, hozzákötöttek bennünket, és kivontattak a többiekhez. A flotta Korfu felé vette az irányt, és a csillogó lámpákkal előttünk úgy éreztem, mintha egy üstökös csóvájának a végén utaznánk a világűr fekete vizében. Amint a vezérhajó a régi erőd alatta a móló mellé siklott, mama mély érzelmektől átitatva mondta. Hát tulajdonképpen nagyon élvezetes kirándulás volt, de azért örülök, hogy már vége van. Ekkor mint egy 16 részek halász, aki olyan jól beleélte magát a helyzetünkben, Ahogyan csak a görögök képesek, Spiro irányítása alatt megpróbálta a mólóra emelni a jégszekrényt. Mivel az egyik irányba nem tudták elmozdítani, némi vita után megfordultak, és az ellenkező irányba próbálták húzolni. Ennek következtében vagy nyolc halász, és a jégszekrény beleesett, amint egy kétölnyi vízbe. Látjátok, a mama, ez az utolsó csepp a pohárban. Megmondtam, hogy nem kell elhozni azt a jégszekrényt. Ugyan már, mordult fel Larry, holnap reggel könnyűszerrel kiemeljük. De mit csinálok jégszekrény nélkül, kiáltotta mama. Legalább három-négy napra át kell szerveznem az egész háztartást. Ne izgúj már, mondta Leri. Az ember már azt hihetné, hogy valami komoly katasztrófa történt. Majd Spiro hozza fel addig az ételt a villába. Hát lehet, hogy ez neked nem nagy katasztrófa, mondta a Mama hidegen, de nekem bizony az. Megöleltük, és elbúcsúztattuk a társaság többi tagját, aztán beültünk Spiro kocsiába, és ő felvitt bennünket a villához. És Mama, bár útközben Leri Vigand dudorászott, Lesley a gyöngyháznyelű Levolver szépségeit és finomságait ecsetelte előtte, Margó azt bizonygatta, hogy az a szoknyahoz, amit az anyag kiad épp a legelőnyösebb, én pedig azzal próbáltam felvidítani, hogy elmeséltem, milyen ritka pillangot fogtam az ajándék lepkehálójával, mama, mindezek ellenére hűvös hallgatásba burkolozott, míg a házhoz nem értünk. Kedves jégszekrényének balsosa nyilvánvalóan nagyon megviselte. Hazaérve töltött magának egy jó adag konyakot, és a pamlagra ült. Alig, olyan étrenden gondolkodott, amelyel átvészelheti a jégszekrény nélküli időszakot, míg vissza nem szerezzük a tenger mélyéről, amint valamennyien, spirót is beleértve bizonygattuk neki. Lerire várt néhány levél. Töltött magának egy pohár bort, és kíváncsian felbontotta őket. Remek! kiáltott fel, amikor a második levelet olvasta. Jönnek grúbensteinék, és Gertrudot is hozzák. Mama felriadt gasztronómiai önkívületéből. Grubensteinék? kérdezte. Csak nem az a szutykos emberke, aki úgy néz ki, mintha másfél hónapja nem mosdott volna, akinek az a kellemetlen felesége van. Óriási tehetség, mondta Leli, egyszer nagy költő lesz belőle. Az asszony meg kitűnő festő. Getrude is nagyon érdekes nő, meg fogod szeretni. Minél kevesebbet látom őket, mondta mama méltóság teljesen, annál boldogabb leszek. Gertrudot nem ismerem, de Grubensteinék sok kívánni valózat hagynak. Hogy, hogy minél kevesebbet látod őket, nézett fel Larry meglepetten, hiszen nálunk fognak lakni. Csak nem hívtad meg őket ide, döbbent meg mama. Dehogy is nem, felelte Leri, mintha ez a legtermészetesebb volna a világon. Nincs arra pénzük, hogy máshova menjenek. Mama nagyot kortyult a konyakból, föltette a szemüvegét, és a legkeményebb azt kifejezést öltötte magára. Hát ide hallgass, Leri, mondta keményen. Ennek véget kell vetni. Nem tűröm, hogy a tudtomon kívül mindenféle embereket csődíst ide. Mikor jönnének? Holnap után, felelte Leri. Legyen már vége ennek, mondta mama, mert nem bírják az idegeim. Nem értem, miért zugoloksz, mondta Leri ingerülten. Mind a hárma nagyon kedvesek, és különben is. Hogy képihented magad, vagy nem?